Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním Science Cafe, které je už 30. v pořadí, tak máme dnes takové malé výročí. A naším dnešním tématem, jak už je patrno tady z prezentace, je ekologické ovocnářství. A možná, možná to hezké počasí venku vylákalo v některé pravidelné návštěvníky Science Cafe, možná spíše někam do sadu, právě, právě někam pod, pod nějaký strom. Ale e, ti, kteří tady dnes e, ne, nejsou s námi, nemohou tady e, třeba být, tak určitě o dnešní Science Café nepřijdou, protože e, si jeho záznam budou moci poslechnout na Českém rozhlasu Leonardo. Takže já tímto děkuji vám, kteří jste e, i přesto hezké počasí, přišli sem do kavárny Potrvá a věřím, že tady strávíme e, hezký večer. E, něco málo slov o Science Cafe, Jsme tady již po třicáté, jak jsem říkala, a když se tady snažíme vést zajímavou debatu o vědě, představit české vědce a představit také jejich úspěchy, protože mnozí čeští vědci jsou úspěšní i v celosvětovém kontextu, ale nevždy se o tom dozvídáme z českých médií a jedním z cílů Science Cafe je právě představit úspěšné české vědce a ukázat, že i v České republice se Dělá věda na velmi vysoké úrovni. A právě jedním z příkladů toho úspěchu, o kterém třeba se tak všeobecně moc neví, je i práce vědců z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. My zde máme pravidelně hosty z tohoto ústavu a jsme rádi, že vám touto cestou můžeme zprostředkovat poznatky a úspěchy, ke kterým čeští vědci dospívají a docházejí. Já ještě než vám představím našeho dnešního hlavního hosta, tak jenom zmíním klasických pár slov o organizaci našeho večera. V průběhu celého večera si můžete objednávat u skvělého týmu kavárny potrvá nápoje a to všechny s výjimkou horkých nápojů, aby nám tady kávovar nedělal zbytečný luk, který by nás rušil. Můžete si objednat třeba místní skvělé tousty nebo nějaké další dobroty z menu, což je právě také jeden, jeden z aspektů Science Cafe, že se tady snad můžete cítit, cítit dobře a, a v klidu si takto objednávat a, a nemusíme se tady cítit svázání nějakými pravidly, jako kdybychom seděli někde, někde v divadle nebo někde na nějaké odborné konferenci. Po úvodní prezentaci našeho hosta, pardon, budete mít prostor pro otázky. Poprosím vás, abyste se vždy lehce přihlásili, pokud budete mít dotaz. A Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, který tady s námi tráví taky už skoro to 30. Science Cafe, tak k vám přijde s tímto mikrofonem. A váš dotaz tak bude natočen a poté se objeví v záznamu dnešního večera ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo. Tamtež také najdete záznamy předchozích Science Cafe, takže je doporučuji vaší pozornosti. Dá se to velmi lehce stáhnout, poslouchat online a tak pokud by se vám třeba dnešní večer líbil a chtěl byste vědět, o čem jsme se bavili v minulosti, tak máte možnost podívat se právě do archivu Českého rozhlasu Leonardo. Já jenom zmíním, že my se věnujeme poměrně širokému spektru témat, takže jsme měli Science Café třeba o filozofii, o archeologii, o nanotechnologiích, o egyptologii, čili se opravdu věnujeme různým tématům a rádi se tady společně setkáváme s vědci z různých společenskových oborů. Já bych ráda poděkovala také partnerům, kteří umožňují tady to naše pravidelné setkávání. Děkuji tedy kavárně Potrvá za, za už třetím rokem nás tady hostí ve svých prostorách. A děkuji také našim dalším partnerům, mezi které patří server advocacie.cz, nakladatelství Beletris, společnost Lakylab a také nakladatelství Akademia, které nám vždy věnuje na naše večery nějakou zajímavou publikaci, kterou pak můžete získat právě vy, pokud položíte nějaký vzlášť zajímavý dotaz, nebo zkrátka pokud, pokud třeba odpovíte na nějakou otázku, kterou možná položíme, možná nepoložíme. Takže jeden z vás si zkrátka odnese z dnešního večera poměrně zajímavou knihu, kterou vám hned ukážu. Je to taková velká výpravná publikace Česko-anglická rostlino-lékařská terminologie a nemusíte mít, mít třeba obavu, že by to byl jenom nějaký prostý česko-anglický slovník, ale je to skutečně publikace, která se zabývá rostlinolékařstvím a jsou tam i jak si v češtině vysvětlené různé pojmy, které s touto oblastí souvisejí. Tam také, také několik ilustrací, takže, takže to není, není slovník jenom pro přímo odborníky v oboru, ale myslím si, že může zaujmout i, i lajky, kteří se tímto tématem nějak zabývají. Takže tahle velká publikace bude někoho z vás a někdo z vás také získá aktuální vydání časopisu Vživa. Čili tímto děkuji za spolupráci nakladatelství Akademia, které nám tyto knihy a časopis věnovalo. A teď už myslím, že je čas představit našeho hosta. Já jsem ráda, že naše pozvání přijal pan inženýr Radek Černý, právě z Ústavu experimentální botaniky Akademie věc České republiky. Dobrý večer, vítám vás. Dobrý večer. A já vám rovnou předám slovo a děkuji za to, že jste dorazil. Já děkuji za úvodní řeč. Takže moje jméno je Radek Černý. Pracuji na ústavu experimentální botaniky na stanici šlechtění jabloně na rezistenci proti, proti strupovitosti. Je pro mě dneska velkou, velkou radostí a ctí tady vystoupit večer před takovouhle skupinou lidí, kteří přesto jak už bylo řečeno, pěkné počasí, neváhali udělat si čas, zajímají se o výzkum a rádi si poslechnou některé, některé nové informace. K té, k, té, k té mojí dnešní prezentaci naší práce, kdybych měl říct takovou krátkou osnovu její, chtěl bych na úvod jenom krátce představit náš ústav, Ústav experimentální botaniky, pod jehož hlavičkou tuto práci děláme, dále pak naší, naš, naší stanici, Řekl bych vám něco o, o, o, té, o té strupovitosti, o houbové chorobě, nejzávažnější, proti které proti, na jejíž rezistenci šlechtíme. Dále bych vám řekl něco o, o, o vůbec šlechtěním, jakým způsobem se ve světě vyvíjí, jaké, jaké má trendy, jakým, šle, jakým způsobem šlechtíme, šlechtíme u nás prostřednictvím obrazové dokumentace, alespoň obrazové dokumentace, bych vás pozval do našeho sadu, pokusného sadu, abyste viděli a dokázali si představit, co, se, co, co šlechtitelé dělají při práci v terénu. A další součástí té prezentace, důležitou součástí, bude komercializace, komercializace výsledků, komercializace námi vyšlechtěných odrůd. A na závěr bych řekl o, nějaké, o nějakých budoucích aktivitách, nových odrůdách a tím bych, tím, bych, tím bych tuto část prezentace předtím, než se otevře nějaká volná diskuze, uzavřel. Takže jak už na úvod bylo řečeno, tuto práci děláme, my jsme zaměstnanci Ústavem experimentální botaniky. Pro vaši představu, ve světě je dneska zhruba 70 různých šlechtitelských skupin, ústavů nebo institucí, přičemž kromě azijského prostoru je jich už větší polovina v Evropě jejich soukromá, jejich privátní. My to tedy děláme pod vlastně jako zaměstnanci Ústavu experimentální botaniky, nicméně funguje to, ta součinnost velmi dobře, určitě k oboustrané spokojenosti. Na Ústav experimentální botaniky byl založen v roce 1962, nicméně navázal už na dříve vzniklé různé skupiny, které se zabývaly biologií, protože Akademie Vět vlastně už vznikla po druhé světové válce. Ústav experimentální botaniky má čítá v současné době 17 laboratoří, které jsou soustředěny zejména v Praze a některé v Olomouci. A zabývá se zejména zejména základním výzkumem v biologických vědách, jakými jsou rostlinná genetika, rostliná fyziologie nebo, nebo biotechnologie. Ta naše skupina. Respektive ještě k tomuto řeknu, sídlíme na adrese na Praze 6 v Lysolajích, v Rozvojové ulici a pod webovou stránkou www.ueb, jako ústav experimentální botaniky.cas.cz je možno si, se dočíst více informací. Naše stanice se nazývá stanice šlechtění na rezistenci ke strupovitosti. Jestliže jsem říkal, že na ústavu experimentální botaniky se většina laboratoří zabývá základním výzkumem, pak ta naše se zabývá částečně základním výzkumem a zejména výzkumem aplikovaným. Šlechtitelský program na rezistenci ke strupovitosti, abych to řekl přesně, byl na naší stanici započat v roce 1966. Přesněji řečeno, skřížením už tam začal šéf té naší stanice, pan doktor Tupí už v roce 1958. Ale v roce 1966 začal se šlechtěním vůči strupovitosti, vůči nejzávažnější houbové chorobě. Snad bych ještě řekl... Že. Ta naše, my, tedy já a pan doktor Tupí, sídlíme na ústavu experimentální botaniky v Praze, v lisolají, kde máme naše pracoviště, a pokusná, naše pokusná stanice se nachází u Turnova, když se jede směrem na Liberec tak uh, před turnovem se odbočí na sviany. musel jsem se smát, nemám teď tady objednaný pivo, ale když jsem přicházel tady do uh, kavárny, tak jsem si všiml, že se tady točí Svijany, tak jsem si říkal, tak to je opravdu dobrý kraj, protože já jsem tu prezentovat uh, jablka u nás vyšlechtěná a uh, ta naše pokusná stanice je od svianského pivovaru vzdálená asi, asi, asi takový 4-5 kilometrů. Takže, takže svijanský, svijanský pivo určitě můžu rovněž tak doporučit. Pěstební plocha, na kterými my, my pěstujeme, je 1,3 hektaru a každoročně se u nás vyšlechtí 600 až 1000 nových semenáčků. Je mi jasný, že v momentě, kdy uvedu nějaký takovýhle čísla, tak pro vaši představu je těžko, těžko člověk dokáže rychle posoudit, to je hodně nebo málo. To znamená, z dnešní konkurencí, když to srovnám, říkal jsem, dneska je zhruba 70 různých šlechtitelských ústavů, institucí, privátních skupin, firm a podobně, který hospodařejí na celkové ploše necelých 300 hektarů, z toho 8,5 tisíce metrů čtverečních mají podskleníky. To znamená, z toho je vidět, že my v průměru by to bylo přes 4 hektarů, naše, ta naše skupina je velmi malá a jestliže u nás je každoročně vysazeno kolem tisíci nových semenáčků, co semenáček, to jedna potenciální nová odrůda. Pak jsou veliké ústavy typu Agroskope Védenswil ve Švýcarsku nebo Dresden-Pilnic v Německu, který, který, který ročně vysázejí třeba 15 tisíc semenáčků. Výzkumné aktivity... Naše hlavní výzkumné aktivity, pokud to stručně řeknu, pak je to výzkum rezistence proti strupovitosti jabloně a, jak už jsem říkal, komercializace výsledků, komercializace námi vyšlechtěných odrůd. Protože to, co děláme, je aplikovaný výzkum a, a snažíme se na tu naší práci si taky, tak, tak, taky vydělat, takže ty výsledky jsou komercializovány. No a hlavními šlechtitelskými cíly... Je trvalá rezistence, já se na toto téma dále zmíním, zmíním podrobněji, a zlepšení hospodářských vlastností. Ty dané nové odrůdy na to, aby někdo investoval, uvedl je na trh, vždycky musí být nejenom srovnatelné s těmi současnými, ale musí je vždycky v takovém tom celkovém komplexu nějakým způsobem převýšit svojí hodnotou. Pak je ochoten někdo do nich investovat a uvést je na trh a a, a taky, je, taky je prodávat. Takže zlepšení hospodářských vlastností. E, abych se blíže, abych blíže představil strupovitost jabloně Venturia inequalis. Když vidíte tyto obrázky, tak asi každý takové takovéto plody už jste někdy v životě viděli e, a snad jste je nedostali na krámě, tak, tak by tomu asi býti nemělo, ale e, u odrůd původních nebo neodolných je taková to věc naprosto běžná. Strupovitost jabloně, latinsky označovaná Venturia inequalis, je nejzávažnější houbovou chorobou, která se vyznačuje tím, že poškozuje listy a plody, na kterých vytváří... Uh, sazovité až nekrotické, nebo, také chloro, nebo spíše chlorotické skvrny. Chlorotické vidíte na tom listu, uh, jsou to barevné skvrny, nejprve takové černé, sazovité, posléze ty listy žloutnou, deformují se, uh, na plodech pak uh, se vytvářejí strupy, Původně třeba černé tečky, strupy, pak následně praskají a jak na listech, tak na plodech jsou provázeny růstovými deformacemi a v, extrém, v extrémních situacích vede až k tomu, že dochází k opadu listů, k opadu plodů. Ty plody samozřejmě, to není nic jedovatého, nic, co by člověk nemohl sníst, nebo když sní, tak by se mu něco stalo, to vůbec ne. Ale samozřejmě takovýhle plod z dnešního hlediska je něčím, co konzument není připravený za to zaplatit, co si, co si chce koupit. A My máme možnost proti tomu bojovat tím, že budeme stříkat chemicky, to, to by znamenalo, čím dál, tím větší postřiky, dělat a nákladnější postřiky, anebo se ubrat na směr šlechtění a snažit se problémům, než se vyskytnou, předcházet tím, že dokážeme trhu nabídnout odrůdy, které v sobě mají rezistenci vůči, vůči, vůči tomuto problému, vůči tomuto patogenu. K životnímu cyklu, ten životní cyklus, kdybych to měl tady znázornit, tak vypadá, je to takový složitý cyklus, který má v sobě pohlavní a nepohlavní fázi. Já jsem to velmi, velmi se snažil zestručnit. Tedy řeknu, při té pohlavní fázi ten, ten patogen v podstatě přezimuje na, na, na spadaných listech, to znamená, že je a Neboli parazituje na, na v podstatě odumřelém materiálu. A v momentě, kdy začnou, začnou, začnou ty jabloně rašit, což je, což je někdy začátkem, začátkem března, nebo, nebo podle, podle samozřejmě klimatických podmínek a podmínek toho daného stanoviště, tak, tak se pomocí vřecek ty askospory šíří, ší, šíří šíří, na tu rostlinu a velmi rychle se namnoží. Ten nej, ten, ta nejintenzivnější fáze probíhá od fáze uh, růžového poupěte, což je v fáze, fáze kdy, těsně před květem až dva týdny po, po květu. Ta nejintenzivnější fáze, takzvaná primární fáze uh, napadení této choroby a v tu dobu se většinou taky cílí nejvíce postřiků, kdy se opakují v sedmi většinou v deních cyklech jeden postřik za druhým. Pokud jde o odrůdy náchylné. No a proklíčení takových spor je nezbytné, nezbytná určitá teplota, teplota a ovlčení listu, která je optimální zhruba 17 až 21 stupňů, neměla by být nižší než 15 stupňů. A pak takováhle choroba se velice velice rychle rozšíří. No a pak je tam ještě nepohlavní cyklus, který probíhá v podstatě od někdy od června až do konce, až do konce, do konce vegetace. Ten je zase zákeřnej, zákeřnej v tom, sice není tak, tak, tak, tak výraznej, tak silný jako v té fázi, fázi primární, nicméně může dojít k tomu, že infikuje ty daný třeba plody. Ten ovocnář si je naskladní, zatím to na nich nevidí, a teprve, kdy se dostanou do skladu, tak uh, tyhle, tyhle ta sekundární strupovitost může vystoupit i, i v podmínkách, uh, kde není světlo na rozdíl od primární. To znamená, že v průběhu skladování mu tam naskáčou čer, černé černý, černý tečky, černé fleky a takový plody už jsou zase téměř, téměř vlastně neprodejný. Nebo leda na moštové ovoce, ale ceny moštového ovoce oproti ovoci stolnímu jsou, jsou strašně nízké. Uh, my se samozřejmě proti té strupovitosti máme možnost bránit. A to jednak nepřímou ochranou a přímou ochranou. Mezi tu nepřímou patří například mechanická ochrana, což je likvidace spadaného listí. V praxi to znamená, že to listí bychom neměli pod těmi stromy nechávat, když tak ho spíš třeba zapravit rotavátorem někde nebo zavorat, nechat ho zkompostovat, nebo v praxi u těch komerčních sadů to probíhá tak, že, že mají takové speciální vysavače, které projedou těmi řádky, vysají to, odvezou to někam, někam, někam dál a tam to zkompostují. Agrotechnická důležitá jsou velmi prostředky nepřímé ochrany agrotechnická opatření. Správná volba stanoviště, správná orientace, volba sponu, jaký pěstební tvar, samozřejmě ty si stromky by měly být vzdušný, to znamená, jakou zvolím taky podnož a řez, prosvětlovací řez. Čím je ten strom hustší, tím se tam dostane méně světla, méně vzduchu, tím, tím se tam delší dobu drží ovlhčení listu a to jsou podmínky pro, pro, pro růst, pro množení se toho patogéna až jeho šíření se. No a ten, ten třetí velmi důležitý bod je volba rezistentní odrůdy. To je to, co my šlechtíme, to je to, co my se snažíme na trh uvést a nabídnout a to je samozřejmě jeden z důležitých preventivních způsobů nepřímé ochrany. No a pak je ta ochrana přímá, která je chemická a biologická. Já bych v tomto případě tu biologickou si skoro dovolil dát do závorky, protože ta spočívá v použití různých biopreparátů na bázi antagonistického působení nějakého organismu. Antagonismus znamená jakoby vzájemná nesnášenlivost, opak synergismu. To znamená třeba, že by se dala použít nějaká houba, která zase antagonisticky, nepřátelsky působí vůčitý strupovitosti. Nicméně žádná taková, která by efektivně fungovala, zatím nalezena nebyla a takové pokusy jsou zatím jen ve fázi ověřování. Naproti tomu chemická ochrana je něco naprosto běžného, to znamená použití fungicidních, fungicidních přípravků, které se aplikují buďto před květem preventivně a nebo po květu pak kurativně přímo už, přímo už proti tomu patogénu. Samozřejmě k té chemické ochraně bych řekl, to je to, co se my snažíme minimalizovat. Ta chemická ochrana něco taky stojí doho farmáře, zatímco dříve se stříkalo mnohem méně, dneska se stříká čím dál tím více. Je běžný, že ten, že ten, že ten, že, že ten ovocnář udělá 15-20 postřiků za rok proti pro strupovitosti, protože ty, ta strupovitost je neustále agresivnější, byly nalezeny nové rasy a uh, z, z, Samozřejmě si vytvoří i postupně ta strupovitost, ten patogen je často si schopen vytvořit jakousi taky rezistenci vůči tomu přípravku, který se neustále používá. Takže to je to, co se my snažíme tomu předejít. Navážu na to typy rezistence. Ta rezistence může být buď monogenní nebo poligení. V praxi to znamená, že ta rezistence monogení ta je řízena jen jedním genem, zatímco ta poligení je založena na, nebo je řízena více geny na jednou. Dříve se začalo pracovat pouze s tou, s tou, s tou, monogení, s tou monogení rezistencí. Přesněji řečeno v, roce, v 50. letech v Americe se začalo s tímto šlechtěním, kdy se zjistilo, že některé původní plané druhy, sobě nesou odolnost vůči této chorobě, a přestože ty klasické stolní ovoce je vždycky tím napadeno, tak tyhle ty původní, původní plané druhy mají sobě odolnost. Takže se s nimi začalo šlechtit v těch 50. letech. Můj, můj kolega doktor Tupí pak v letech 60. na naší stanici. Problém tohoto šlechtění je, že v momentě, kdy začnete šlechtit s tímto původním druhem, tak ten většinou má velmi malý jablíčka. On sice nese ten donor toho genu, té odolnosti, ale má velice malé plody a má další necnosti. V podstatě to není skoro konzumní, je to kyselý, je to hořký, je to špatně skladovatelný, ale mělo to v sobě donor tohohle genu ty té rezistence vůči strupovitosti, a tedy trvalo několik generací toho šlechtění, než se podařilo vyšlechtit odrůdy, odrůdy, odrůdy, odrůdy srovnatelné s tím stolním ovocem. Původně to bylo tak, že ten trh se e, vždycky respektoval, že věděl, že v porovnání e, s nerezistentní odrůdou. E, je ta odrůda sice rezistentní, je rezistentní, což je hlavní, ale třeba nemá ještě ty dané vlastnosti tak srovnatelný, je třeba trošičku horší, má horší skladovatelnost, horší chuťové vlastnosti. Dneska už tomu tak není. Dneska už ten trh je natolik nasycený i rezistentníma odrůdama, že dneska je klíčová věc, jestli ta odrůda má, má, má dobrou chuť, má dobrou skladovatelnost, má, má, je komplexně dobrá. A to, jestli je rezistentní, je něco navíc, co by měla mít, ale mít to nemusí. Jo, tak, tak, tak daleko už to dneska došlo. Takže k té monogení ještě chci říct, jak jsem říkal, pochází především z planých druhů rodu jabloň. Nebudu tady jednotlivý jmenovat, každý ten gen je z jiného, z jiného, toho, z jiného planého druhu. Uvádím tam dva smajlíky, který se mračej a to z toho důvodu, jak jsem říkal, u té monogení nebo jestli jsem ještě nezmínil, tak to zmiňuji teď, došlo k překonání. Překonání, jestliže ještě před několika lety to, co mělo monogenní rezistenci, založeno na jednom genem, tak bylo čistý, nemuselo se stříkat vůbec, tak v 80. letech se ve světě a později u nás, u nás na stanici třeba v roce 2006, prokázalo, že ta a rezistence u nás bylo šlechtěnostou VF z malusu Floribunda, jabloň mnoho květý, byla překonána. Tudíž se hledali nějaký další nový prameny. No a navíc ještě řeknu, ty rasy, ty strupovitosti se mezi sebou neustále křížejí. Ty jsou čím dál tím agresivnější. Světová literatura často uvádí, že rasa číslo 6-7 překonala ty, tyhle ty dnešní monogenní rezistence, ale nejde jenom o tyhle ty dvě rasy. Dochází i k přechodu mezi, mezi těma rasama, které se mezi sebou kříží a jsou čím dál tím agresivnější. Tudíž ve světě se velmi intenzivně hledají další zdroje rezistence, což můžou být ty další zdroje monogenní rezistence anebo rezistence poligení, která je řízena více geny a ta byla obje, objevena u některých, u některých odrůd. Ať už to byly některé velmi staré, jako Hvězdnatá, Reneta nebo Discovery, anebo u některých, řekněme, středně starých, jako je karmína nebo Zlatava. To jsou například třeba prameny, se kterými šlechtíme u nás, respektive dneska pracujeme z jejich, jejich potomky, s dalšími generacemi. A ty právě poskytují odolnost založenou na vícegenech, to znamená, že nabízí, jako bych řekl, méně hostitelské prostředí pro toho patogéna. No a pak je ještě možnost šlechtění těch polygeních, s těma monogenníma. Tím pak samozřejmě vzniká o to, větší předpoklad, o to větší předpoklad trvalé, trvalé rezistence. Takže to je jeden z důležitých našich úkolů křížit mezi sebou různé typy, rezisten, různé typy této rezistence a, a vyšlechtit odrůdy s trvalou, s trvalou rezistencí, založenou na více genech. Slíbil jsem, že něco řeknu o, stručně o šlechtitelských metodách, jaký se ve světě dneska propagují nebo jaký vůbec existují. Takže pokud bych to měl rozdělit na ty dvě základní, pak je to šlechtění konvenční, které by se taky dalo nazvat jako klasické. V jednom článku jsem dokonce četl biošlechtění, dávám to do úvozovek. Tam jako bio ve smyslu spíše košer nebo něčeho takového, proti čemu je asi těžko něco namítat. A to je klasické šlechtění, včetně využití dneska nejnovějších metod molekulární biologie, takzvaných molekulárních markerů, o tom se ještě blíže krátce zmíním. A to je, to je šlechtění, kterým se zabýváme my, naše stanice. A pak existují ve světě i stanice, které se zabývají genovými manipulacemi, geneticky modifikovanými organismy. Takovým jedním slavním propagátorů je německá stanice v Drážďanech, v pilnic. A zabývaly se původně v oblasti šlechtění jablek transgenetikou, dneska spíše cisgenetikou. Jde o to, že při transgenetice vlastně přenesou, přenesou gen z odlišného druhu na na, te, na tu jabloň, a kdežto u té cisgenetiky, samozřejmě nemusí jít jenom o jabloň, může jít i o jiný botanický druh, přenesou gen v rámci toho druhu. Jejich argument je, že šlechtění je velmi dlouhodobý proces. Já tady nejen z nadsázku, ale doslova můžu říct, že šlechtitel v podstatě žije z práce svého předchůdce a pracuje pro svého následovníka. Můj šéf, pan doktor Tupí, který tohle to celé založil, je mu dneska 1,80 let. Pro mě je obrovská čest s ním pracovat a tu práci se od něj učit a tu práci od něj přebírat a jednou na ní navázat. A doslova a do písmene mohu říct, já pracuji třetím rokem na ústavu experimentální botaniky, že v tuto chvíli z jeho práce žijeme a nějakou dobu žít budeme. Na druhou stranu cítím se ještě hodně mladej na to, snad si to ještě může dovolit říct, abych už přemýšlel tím, že pracuji pro svého následovníka. To znamená, snažíme se samozřejmě velmi intenzivně sledovat, jaké jsou dneska moderní trendy, čím se dá to šlechtění Některé prameny říkají urychlit. Ono to úplně urychlit nejde, ale čím se dá sefektivnit. No a to jsem chtěl na to navázat, to je argument těch, kteří se zabývají genovou manipulací, že oni by podstatně dokázali zkrátit tuto fázi šlechtění. To šlechtění, vyšlechtit odrůdu, uvést ji na trh, trvá v průměru, respektive nekratší dobu než 20 let, což je velice dlouhá doba. Teprv za nějakých 8-10 let vám začne plodit, pak ji někomu nabídnete partnerovi, který nějakou dobu musí testovat, pak ji musíte přihlásit k právní ochraně, musí uvést na trh. V podstatě je to minimálně 20 let. V momentě, kdybyste dokázali přenést ten gen z toho původního druhu rovnou na odrůdy, který máte dneska na trhu, ať už by to byl Prebern, Gala, Deli, Zlatá delície, Golden delices. tak v podstatě v ten moment tyto odrůdy, které, jsou, které nejsou rezistentní, které se musí samozřejmě stříkat, tak byste je měli rezistentní. Na druhou stranu, v ten moment bychom ztratili tu nádheru té variability toho šlechtění. My tím šlechtěním jsme schopni neustále mít nové odrůdy a hledat něco, co vylepší ty současné. Máme my možnost, jsme my, máme Vůbec právo říct, to, co máme v současném trhu, na, zastavíme, nebudeme hledat nic nového, jenom tam přeneseme tu rezistenci. A asi, asi, asi by to, tohle byla škoda. A jiná, jiná věc ještě je, pokud oni to takto urychlí, pak ale je otázka, jestli ten gen, který se tam zdědí, jestli se taky dokáže dobře exprimovat, vyjádřit se v tom prostředí. U nás ten gen, že jo, se nějakým způsobem zdědí. Ale v těch našich podmínkách, na té stanici, ten stromek je tam v přírodních podmínkách a než začne plodit, tak je, je samozřejmě působí na něj to prostředí. Ať už ty lidi, kteří se o to starají, ať už ta příroda, ať už ty klimatické podmínky. A v těchto podmínkách se ty geny, nejde jenom o ten gen resistence, jde i o, i, o, i, i o ty další geny, které se tam musí nějakým způsobem projevit. A pokud to, toto budeme se snažit zkrátit, tak hrozí, že se sice takoví geny můžou stětit, ale že se v podstatě nevyjádřejí, neprojevějí. Takže z toho důvodu v každém případě my se zabýváme konvenčním šlechtěním. Eh, druhá věc je, že samozřejmě ještě řeknu, eh, veřejnost eh, populace v současné době je velice rozporuplná. Eh, nevíme, co takovéto organismy jaké budou mít, eh, jaké, jaké budou mít výsledky, eh, takže to víceméně i odmítá. Eh, já jsem Řekl, že něco řeknu k těm molekulárním markerům, uvedu tady jedno přirovnání. A sice četl jsem v jednom německém článku takový srovnání, že nalézt nějakou novou odrůdu je dneska v konkurenci tak asi obtížné, jako nalézt jehlu v kupce sena. A tak jako si při takto obtížném úkolu můžeme pomoct tím, že si vezmeme magnet a rázem ta pravděpodobnost je mnohem větší, že se nám ta jehla k tomu magnetu přicvakne, tak takovouhle pomocí pro nás šlechtitele, takovým tím v uvozovkách magnetem, je právě molekulární biologie, využití molekulárních markerů. Jejichž pomocí my jsme schopni v podstatě identifikovat daný, daný gen. My nejsme schopni... Předpovědět jestli nebo říci s jistotou, tyhle ty semenáčky mají tuhletou vlastnost nebo nemají, ale my jsme schopni určit u některých samozřejmě genů, pro které ty molekulární, molekulární markery máme. tak můžeme určit tam tam je gen, který je zodpovědný za určitou určitou vlastnost. Uh, to znamená, identifikací genu my předpovídáme vlastnost toho daného organismu, což nám, což nám umožňuje již selekci ve velmi raném stádiu. To znamená, že my nemusíme čekat, až se tam, až nám, až nám ten stromek začne, uh, začne plodit. Uh, nebo do budoucna to tak bude. Nebudeme muset čekat. My budeme schopni si pomocí těchto metod už říct, uh, tahle, ta, tahle ta část uh, těch semenáčků má ten gen, to znamená, má předpoklad té vlastnosti. A ne, anebo, anebo naopak. Což nám umožňuje jejich selekci, jejich vyřazení ve velmi raném stádiu a e, můžeme pak na, na základě toho křížit odrůdy s požadovanými znaky. U nás v současné době pracujeme s molekulárními markery zatím na, právě na tu strupovitost, na monogenní strupovitost, strupovitost z malusu floribunda. Nicméně už byly objeveny ve světě i markery, kterými mu se dá identifikovat, které jsou zodpovědný ty geny za chuť, za pevnost. Jo, to je víceméně zatím spíše otázka budoucnosti, ale, ale, ale střejmě velmi rychlé budoucnosti. No a smilíka tam dávám, který se mračí na to, že pro polygenní zdroje rezistence ke strupovitosti zatím jsou tyto metody nevyužitelné. Protože ta je založena na více genech a zatím nebyly nalezeny markery, kterými bychom takovouto rezistenci byli schopni identifikovat. Jak jsem slíbil, že vás pozvu alespoň prostřednictvím nějaké fotodokumentace do naší stanice u Turnova, tak, tak, tak s radostí činím. Chtěl bych vám ukázat, jak vypadá takový rok, rok v sadu u toho šlechtitele, co všechno, co všecko, co z těch základních prací, prací tam děláme. To znamená, při tom šlechtění jde vždycky o to mít maximální znalosti, o materiálu, který, který tam máme dostupný, nebo vůbec je dostupný ve světě, tak abychom zvolili správnou kombinaci křížení. To znamená matečné rostliny a otcovské rostliny. Když si takovýhle plán, plán křížení vytvoříme, jedeme do naší stanice a zaizolujeme si, zaizolujeme si matečné rostliny. To byl ten obrázek s těmi zaizolovanými, tak, tak to v podstatě je to taková pitlovina, látka podobné, podobná zácloně s velmi takovým jemným profilem. Jde o to, že u té matečné rostliny je zapotřebí zabránit tomu, aby se na ty květy dostal na blizny jiný pil, než z otcovské rostliny, kterou jsme zvolili my. To znamená, aby tam, tam nepřinesl vítr něco nebo včelka, takže je tímto způsobem zabalíme. Zůstanou takto zabalené a ve stejné fázi uh, si u těchto matečných rostlin navíc uh, vykaz, vždycky se na chvilinku odv... schrne, ten, schrne tenhle ten pitel a uh, nebo ten kus látky a, a dojde tam k tomu že odstraníme kastrujeme květy tím že se uh, pinzetou odstraní odstraní odstraní uh, semenáčky odstraní odstraní semenáčky uh, v součas ve stejné době uh, Respektive tyčinky, abych to řekl přesně. Ve stejné době se sbírají otcovské květy, květy z otcovských rostlin, které se, které se nechávají sušit zhruba 2 až 3 dny při pokojové teplotě, to znamená těch 22-25 stupňů. Jde o to, že v momentě, kdy ty květy usušíte, tak, tak z nich velmi dobře můžete oddělit pil. To znamená, pak se ten každý květ musí vzít do ruky, uchopit pinzetou a takhle přes ty nůžky na, na, na sklíčko se, se s tím třepe, on, on z toho spadne, naplní se s nimi ta, ta Eppendorfka, ta tubička a může se, může se v podstatě vyrazit do sadu. Sebou si vždycky vezmeme plán křížení, na tom, na tom tácu pak je, je potřeba mít pince tu sebou, štěteček, ten je nejdůležitější, ty eppendorfky, ty tubičky s tím pilem, mít sebou alkohol a, a vodu, aby, doš, aby jsme si udržovali neustále sterilní nářadí. A v podstatě se může začít. Jak je vidět, stáhne se z toho ta látka a v ten opilí se spočítá, se, kolik květů se, se opililo, na kolika květenstvích a zase se to zakraje. A zůstane, zůstane takováhle rostlina, takováhle zaizolovaná větev, schovaná v podstatě do konce kvetení. Pak je možné tuto izolaci z toho sundat. Práce během vegetace: některé jsou naprosto klasické, některé jsou přece jenom trošičku speciální, naprosto standardní je zpracování půdy, postřiky, respektive do posud říkám, než byla překonaná monogenní rezistence, tak třeba proti strupovitosti nebylo potřeba stříkat. V momentě, kdy, kdy, kdy byla překonaná, tak děláme u nás jenom základní postřiky proti, proti primární strupovitosti. V momentě, kdy teď máme už odrůdy s polygenní rezistencí, tak takový semenáče nestříkáme proti strupovitosti vůbec, abychom měli opravdu seriózní srovnání, jak moc je ta odolnost založena a na základě toho je selektovali. Je tam spousta práce s roubováním, je necháváme růst na semenáčích, a teprve, když ta odrůda je z nějakého hlediska zajímavá, pak ji roubujeme na slabší, slabší podnože. Jestli jste se byli někdy podívat v produkčním sadu, tak dneska už to neplatí, že jsou to velikánský stromy, kde se leze po žebříkách. Něco takového by bylo naprosto neekonomický. Takže se volí štěpování těch odrůd na slabě vzrůstné podnože, kdy ty stromky jsou většinou tak vysoký, aby se veškerý práce mohly dělat ze země. Nebo se používají takové vozíky. Takže na pak se štěpují na ty slabě vzrůstné podnože. Abychom je měli, abychom je měli srovnání nejenom na semenáči, ale i, i na těchto podnožích. Speciální práci je pak ten traktor, jak tam doluje. To je relativně velmi náročný, protože u, u klasického sadu máte nějaký období, dejme tomu 15 let. A Po těch 15 letech skončí to, to období toho sadu, všechny stromy se vyklučí, dejme tomu udělá se nějaký zelený hnojení, aby si ta půda odpočinula a pěstuje se nějaká plodina dál. Tady mi každý rok něco selektujeme, provádíme negativní selekci na základě negativních jakýchkoliv vlastností té dané rostliny a v momentě, kdy se rozhodneme ji vyřadit, tak je postupně takto tímto způsobem z toho řádku vytažena a ten řádek je čím dál tím řídný, tam čím dál tím menší počet stromků. Samozřejmě speciálně je to při, při, plod, při sklizni, musí se dávat pozor, co stromek je většinou jiná odrůda, takže každá se musí popisovat, Není možný, aby, se, aby se neudělala nějaká záměna a chyba. V průběhu roku tam máme samozřejmě řadu návštěv, kdy prezentujeme naší práci. Těmi hlavními termíny je samozřejmě období sklizně, kdy chtějí zájemci vidět ty odrůdy na stromech a pak zejména v době skladování přes celou zimu. V tu, v tu dobu máme na stanici nejvíce návštěv. V momentě tedy, kdy, jak jsem ukazoval, to opilování, tak se nechá, nechá ten stromek růst až do sklizně ty plody a pak se sklidí. Z nich se to semeno vyluští, to znamená, vy, vy, vyndá se z toho a v chladu se udržuje. Respektive v podmínkách normální pokové teploty maximálně spíš, spíš, spíš někde v lednici, ne v mrazu, tak to je možno osivo skladovat 2 až 3 roky, pak už pomaličku ztrácí klíčivost. To je, to je obrovská výhoda. Letos poprvé se nám stalo v tom našem sadu v Turnově, že těsně po tom, co jsme dokončili ty práce na křížení, tak dva dny na to přišla v noci teplota minus 3 stupně, respektive územě minus 3,8 a v podstatě 99% květů nám pomrzlo. Výhoda je ta, že máme ještě osivo z loňského roku, vždycky toho radši křížíme více, takže bohužel letos nebudeme mít jakoby, co na stanici ukázat, nicméně vysejeme osivo loňské z loňského křížení, takže jakoby, nás to tímto neomezuje, ale bohužel letos nebudeme mít co nabídnout za plody. Takže tímto způsobem dojde pak k vysetí. Před tím vysetím je potřeba osivo stratifikovat, to znamená, že to osivo má v sobě jakoby zakořenilou takovou brzdu proti klíčení. Ono potřebuje mít určitou dobu chladna a to je právě ta stratifikace. Je to možné ho nějakou dobu držet v tom chladnu a pak teprve vysej. U nás to děláme rovnou, že ho vysejeme. Jak vidíte v tom obrázku vpravo nahoře, tak ve skleníku venku je ještě spousta sněhu. Osivo už je vysejené takže projde zároveň tím obdobím té stratifikace a jak už se trošičku pak oteplí, tak, tak, tak osivo bez problému semena začnou klíčit a v podstatě 95% semenáčků bez problému vyklíčí. Jak se pak teplota trošičku oteplí, to znamená v průběhu dubna, tak jsou semenáčky vindány ze skleníku ven, necháme je otužovat. Pokud by přišel ještě nějaký noční mrazek, tak se zpátky schovají na tu do skleníku, ale jinak už se nechávají otužovat. No a zhruba tak v polovině května se vysazují, vysazují na trvalé stanoviště. Tam ukazují v obrázek toho, toho balu kořenového. Používáme tam tři takovéto vrstvy. Na vrchu je písek, pod tím je vrstva, kde je zejména rašelina, aby byla lehká, aby tím dobře procházely ty kořínky a v té spodní části je více, je více humusu, je více živin. Ta rostlinka si to perfektně prokoření. Vidíte, že ten bal je, je, je pevný a při té výsadbě se s tím pak perfektně pracuje a nedojde ne, ne vůbec poškození a ta rostlinka zakoření rychle a pustí kořínky a pokračuje dál růstu. Vysazujeme to do trojsponu, do dvojřádku, jak vidíte. Když si představíte, když vidíte ty jamky, představíte, že jsou to semenáče, jsou to mohutní stromy, tak si asi řeknete, no to je přece strašně hustý. A to je právě to, co jsem říkal u toho vindování pak těch stromů. Od začátku se provádí selekce, neustále se ten porost hodnotí, jestli na něm je padlý, jestli na něm je strupovitost, jestli má nějaké nějaké nějaké Problém a ty ne provádíme neustále negativní selekci, takže ty špatný jsou neustále vyřazováni, čímž vznikne více místa pro ty semenáče, které jsou více konkurenceschopné. Práce v zimním období z naší stanice, tak ta základní je degustace. Já když někomu řeknu, že jedu degustovat, tak se usměje a řekne, ty má ženskou práci a myslí si, myslí si svoje. Já vám můžu s úsměvem říct, že když jsem tam byl poprvý degustovat, tak jsem na něco takového nebyl připravený a uh, znám to z vinařství. Uh, jsem absolventem uh, zahradnické školy a jsem zahradní inženýr, takže jsem studoval vinařství a vím, jak se, jak se ochutnává víno, i když tam zdaleka nejsem žádným expertem, ale nevěděl jsem, že v ovocnářství je to vlastně podobný, že uh, první vzorek, který dostanu, nesmím sníct celý a um, jo, byl jsem tam taky novej, tak jsem nechtěl je urazit a jsem toho hodně a uh, v momentě, kdy jsem zjistil, že těch vzorků uh, za, za, za ten den uh, zdegustujeme víc než 150 kusů, tak jsem si říkal, tak, tak že bylo mi by špatně a říkal jsem si, takhle do budoucna nesmím. Takže to říkám jenom takovou úsměvnou historku. Jinak při té degustaci se hodnotí v podstatě vnější a vnitřní znaky. Z těch vnějších, když hodnotíme ty plody, samozřejmě si v tu chvíli řekneme ty základní poznámky, plná chylnej na jaký má růstové vlastnosti, abychom měli takovou vůbec první informaci. Vezmeme si to jablíčko do ruky a hodnotíme jeho velikost, jeho, jeho tvar, jeho, jeho zbarvení. Zbarvení to znamená základní barvu, krycí barvu. Pokud krycí barva je vyjádřena, někdy jsou třeba celý žlutý, šádnou krycí barvu nemají. U krycí barvy je si to líčko je rozmitý nebo je žíhaný. Dále hodnotíme délku stopky. Tvar plodu jsem říkal. No a z těch vnitřních znaků celkový celkový vzhled hodnotíme známkou, a z těch vnitřních znaků pak uh, pevnost, uh, dále, jestli je, jestli, je, jestli je kyselejší nebo, nebo sladší spíše, uh, hodnotíme, jak se rozplývá, jak se rozplývá na jazyku, hodnotíme obsah šťáv a celko, celkovou chuť. Takže tyhle ty známky dostane a samozřejmě. Pokud se vám objeví několik set nových třeba ročně, tak je potřeba velmi přísná selekce. To znamená, už při té první degustaci jich samozřejmě větší část rovnou vyřadíme. Ty, které jsou nějakým způsobem zajímaví, tak necháváme dál a alespoň třikrát v roce, třikrát až čtyřikrát se snažíme je v průběhu toho skladování, to znamená od té sklizně, kdy to začíná někdy začátkem října, samozřejmě letního trhu ještě o něco dříve, tak až pak to v podstatě někdy do, do, do začátku května je, je několikrát za rok hodnotíme, abychom viděli, jak se, ty, jak se ty vlastnosti mění v průběhu skladování. V zimním období, jak jsem říkal, nás navštěvují zahraniční partneři, kterým pak ty nejperspektivnější odrůdy nabízíme a oni mají možnost je vzít do testování a, a, a testovat si je a sami se rozhodnout, jestli, jestli by měli zájem o tu odrůdu, odrůdu nebo ne. V zimní období je samozřejmě typické také prořez stromů. A v zimním období se příležitostně účastníme výstav nebo nějakých různých velkých degustací. No a z naší pokusné stanice bych přešel k té části komercializace našich výsledků, komercializaci námi vyšlechtěných odrůd. To znamená, k tomu řeknu, takovéto odrůdy je potřeba pak přihlásit k odrůdy, o které je zájem k právní ochraně. Z toho důvodu, aby někdo tu samou odrůdu nepěstoval jen pod jiným názvem, nechal si ji dříve patentovat a víceméně vás, když to tak řeknu, vyšachoval. To znamená, v současné době z našich odrůd je právní ochrana udělena sedmi odrůdám rostlinným patentem v USA, 25 odrůdám odrůdovým právem společenství v Evropské unii a 16 odrůdám šlechtitelským osvědčením ve Švýcarsku. Máme v současné době bezmála 70 licenčních smluv v zemích Evropské unie, Švýcarska, Ukrajiny, Turecka, Jihoafrické republiky. A, Americe. a na našem území jsem se četl, pro zajímavost, abych měl taky statisticky nějaký data, tak máme 70 licenčních smluv se 70 školkami po České republice, které, kteří, kteří nabízí stromky námi, námi vyšlechtěných odrůd. Čtyři odrůdy jsou pak součástí obchodní značky Golden Sunshine Line, pro mezinárodní marketing na geografickém území Evropy a středomořských států. Jsou to odrůdy Opál, Sirius, Luna a Orion. Jsou to všechno žluté odrůdy. Tehdy byl jeden z našich švýcarských partnerů, nás přivedl na myšlenku, že by bylo dobře vyšlechtit alternaci nějakou nabídku, nějakou. Něco, co může konkurovat nejpěstovanější odrůdě na světě, Golden, Golden Delicious Delicii, takže to vedlo pana doktora Tupího se svým týmem vyš, věnovat se rezistentním žluto -slupkým odrůdám a tyhle ty čtyři z toho byly vybrány pro tento marketingový projekt jako, jako nejperspektivnější. No a pro zbytek světa uh, je komerční pěstování na základě licenční smlouvy s, s dvěmi společnostmi, německou společností Webfruit uh, a americkou Varieties International. Uvádím tady jenom pro vaši představu, uh, jaký je zhruba licenční příjem známy prodávaných odrůd. Uh, tento příjem má stoupající tendenci uh, v, m, když si představíte, že vlastně po té revoluci pan doktor Tupí v těch 90. letech s prvními plody vyrazil s košíčkem za hranice a jakoby, řekl bych až pokoutně tam některým partnerům se snažil nabídnout naše produkty, tak dneska se podaří, tak vlastně za rok 2009 byl licenční příjem již přes 5 milionů korun za námi prodané stromky, které, které se v, let, v loňském roce prodalo po světě již Téměř milion kusů. No, a ty, ty, ty, ty odrůdy jsou především prodávány pro komerční sady, ale zároveň i pro, pro, pro v podstatě domácí zahrady, pro hobby zahradnictví. Těmi nejprodávanějšími odrůdami uh, jsou odrůdy Topas a jeho červená mutace Red Topas. Uh, odrůda Topas. Uh, jsou to odrůdy, které mají zatím evropské měřítko. Toto nejsou ještě odrůdy, které se prosadily ve světě, ale v Evropě v oblasti třeba biologického ovocnářství je stále topas odrůda číslo jedna. Jak vidíte na obrázku, má takové žíhání vlevo, zatímco ten červený topas už je celočervený, má rozmitou barvu a to, ten byl, v podstatě tato mutace byla objevena a doporučuje se do, do oblastí, kde je, kde je do teplejších oblastí. Paradoxně by se mohlo říct, tam, kde je teplo, tam je hodně sluníčka, tam to dostane dost barvy, je tomu právě naopak. Vždycky ty, tu nejhezčí barvu ty plody dostanou v době, kdy těsně předsklizní, kdy, kdy už kolísá noční a denní teplota když je přes den teplo a sluníčko a v noci už je zima, tak ty ty plody se nejhezčí barví. To znamená voret Topas jako alternaci k Topasu je zájem zejména v těch, v těch oblastech uh, uh, jižních, kde ty teploty nízký v noci nemají a kde chtějí k tomu mutaci. Tak, to už jsem zmínil. Uh. Odruda Topas podle zprávy ze státního výzkumného ústavu v německém Weinsberg byla ve všech vlastnostech hodnocena pozitivně a byla vyhlášena nejpěstovanější odrudou rezistentní vůči strupovitosti. Ukazuji tady obrázek z komerčního sadu u nás a u Bodamského jezera. V současnosti je velký zájem o odrůdu Opál, a je to taková první naše odrůda, která, které, se podařilo, které se podařilo již teď dosáhnout světového měřítka. Já říkám první, ale pokud se šlechtiteli za jeho život podaří jedné takovéhle dosáhnout, tak je to obrovský, obrovský úspěch. Takže je to první a hromě se z toho těšíme. A kdyby byla ještě někdy nějaká, bylo by, samozřejmě by nás to velmi těšilo. Zase zví, závěr z toho stejného prestižního výzkumného ústavu v německém Weinsberg byl opál v plodnosti a chuti vyhlášen jako excelentní odrůdou, která je vhodná zejména do suchých, teplých oblastí a je doporučen pro komerční pěstování. To je v opravdu odrůda, která se musí pěstovat zejména v takových, až bych řekl, vinorodých oblastech. Ty, který jsme dost, je velmi důležitý to, to vědět a tím zatím se řídit Protože jak ho někdo má v oblasti, kde je třeba větší množství strážek, už u Bodamského jezera třeba je tisíc milimetrů strážek, tak ty plody tam trpí třeba sazovitostí, s strupovit, nesazovitostí, sou, sou, sou, jsou malý a nedosahují takových kvalit. Vůbec nejlepší opál, který jsme viděli, byl z Pensylvánie, který nám jeden z našich partnerů dovez, který měl až 20 stupňů brix, což je obsah, obsah cukru. To je v podstatě na naše poměry nevídaný číslo. Od roku 2005 je opál testován v sadech v Americe a uvedu tady dva takových Průzkumy, které byly provedeny u konzumentů jeden společností Perishable Group, kdy bylo 936 konzumentů v Chicagu, v, v únoru a přeznu 2009 bylo tázáno nebo ochutnalo, tuto, degustovalo tuto odrůdu a ta odrůda byla označena hodnocena jako excelentní. A průzkum bezmála tisíce konzumentů ve stejném roce společnosti First Foods Marketing ve Washingtonu prokázal že 89% konzumentů se opál líbí a koupili by ho. A 63% konzumentů preferuje chuť opálu více než odrůdy, na kterou jsou zvyklí, kterou, kterou si kupují. Opál je tedy uveden na trh na základě světového marketingového konceptu, řízeného tedy těmi společnostmi německou Webfruit. A, a, a Varieties International z USA. A pro oblast Evropy a středomorských států byla jako náš takový partner, jeden z hlavních partnerů, založená v roce 2007, společnost Fruit Select, která združuje pět škol, školek z Holandska, Francie, Rakouska a, a České republiky. Mar k, blíže ještě k tomu marketingovému projektu od Rudy Opál řeknu, že Opál je pod obchodní značkou Opál Gold registrován tedy touto společností Fruit Select pro Opál ve 40, ve 40 zemích. A v severní Americe má pak licenční oprávnění ta americká společnost Varietes International. A v současné době je na, farmě, na jedné farmě ve Washington State již aktuálně 240 tisíc stromků od odrůdy Opál která je pěstována už pro komerční, pro komerční výsadby a opál, jak vidíte tady na obrázku, už zaujímá, začíná zaujímat významné postavení v marketech a na trhu. Opál je pak také licenčně množen v Jihoafrické republice, Novém Zélandu, Austrálii, Číně, Čile, Argentině a Brazílii. Tam se omlouvám, tam je chybička licenční množen. V tuto chvíli se připravuje na licenční množení a připravujeme právní ochranu, abych to uvedl přesně. Tady jsem uvedl jeden obrázek nové odrůdy, odrůdy Karneval. To je třeba jedna z nich, abych, abych ukázal něco, když to řeknu s úsměvem z pokličky, kuchu, bych nechal nahlédnout do našeho hrnce, co vaříme. Tak ta, ta poslední, co získala právní ochranu, kterýž byl patent udělaný pro Evropskou unii, teďka v druhé polovině dubna roku 2011. Je to tedy odrůda ze strupovitostí monogení, teprve monogení VF. Ale vidíte, u téhle odrůdy, která byla pojmenována Karneval, tak se podařilo takovýhle velice atraktivní, atraktivní vzhled. Němci tomu říkají Widererkenungswert, to znamená jakoby v podstatě schopnost opětovného rozpoznání té odrůdy. je strašně těžký je v momentě, kdy máte komplexně dobrou odrůdu, ale nevíte, čeho byste se chytli, abyste toho konzumenta přesvědčil, tu si má koupit ten daný producent tu má zrovna prodávat, tu má pěstovat. Tak to se třeba u této nové, nové odrůdy Karneval mimořádně povedlo a byl jsem tady kolegou dotazován, jak je to třeba s názvy odrůd, podle čeho dostávají jména. To byla jako velmi taková, myslím si, aktuální a dobrá otázka. Tak tady, že tahle odrůda třeba dostala to jméno, aby, aby se vyznačilo to její, ta její veselost. Karneval je navíc slovo mezinárodní, akorát, že někdy se píše SC, a někdy ská, takže taky často je někdy chybně psán, ale tato odrůda dostala název karneval. A začíná se množit zejména v Německu v tuto chvíli v počtu, v počtu jednotek až desítek tisíc stromků. Snad jenom stručně bych chtěl říct, existují odrůdy a možná jste to viděli se sloupcovitým růstem, to znamená, oni jsou to v podstatě genetické mutace, které vznikly v 60. letech minulého století, byla na odrůdě McIntosh z mutantu Vejčík objevena mutace, která má velmi krátká internódia, to jsou ty vzdálenosti mezi pupeny a vytváří takto sloupcovitý růz, růst, což není docíleno řezem, že ho, že všechny větve, může se tam nějaká příležitostně odstranit, ale ne, to je jejich přirozený přirozený habitus. Takže se samozřejmě ovocnáři tohoto chytli, že by to mohl být zajímavý perspektivní tvar. Dneska už máme od té doby asi, asi šestou nebo sedmou generaci stromků, které už oni doposud nemají úplně srovnatelné vlastnosti uh, s klasickými odrůdami. Důležitý bylo třeba vyšlechtit u nich delší stopku, protože jinak ty jablka jsou velmi nahloučený u sebe a vzájemně se otlačují. Dodneška nemají úplně stoprocentně tak dobrou a dlouhou skladovatelnost jako ty základní odrůdy. A mají náchylnost ke střídavé plodnosti. To znamená, jeden rok ten stromek plodí a druhý rok je prázdný. Ale máme tam už odrůdy, u kterých se tohleto velmi dobře podařilo potlačit. U těchto odrůd je důležitý, že oni nevyžadují, oni nevyžadují oporu, je možné je vysázet ve velmi úzkém sponu a v podstatě u těchto výsadeb, zatímco u těch normálních stromků ten ovocnář vysadí nějakých 3,5-4 tisíce stromků na hektar, tak tady vysadí už nějakých 9 tisíc stromků na hektar hektar A teoreticky, jestliže nějaký průměrný český ovocnář by měl uh, 25, 30, 40 uh, tun z hektaru, ty lepší třeba 50, v těch, v těch dobrých státech, jako je třeba uh, z, uh, jižní Tyrolsko v Itálii, tam může mít třeba 70, 80, 90 tun z hektaru, tak tady u, to, tohohle, u těchhle těch stromků, u tohle typu výsadby by pak teoreticky přicházelo v úvahu uh, potenciálně až 200 tun z hektaru sklidit. To by samozřejmě ekonomicky bylo, bylo velmi zajímavé, ale co je důležité, ta odrůda nesmí, nesmí, nesmí střídat v plodnosti, musí plodit každoročně a to, že nejsou úplně srovnatelné kvalitativně a chuťově s těma, s těma normálníma, zatím probíhají ve světě projekty, že by ty, tyto, tento typ výsadby byl vhodný na produkci moštového ovoce. My, my zatím tyto odrůdy nabízíme zejména pro, pro, pro, pro zahrádkářské účely, pro zahrádkáře, na jejich komercializaci spolupracujeme zejména s Holandskem protože Holanděni jsou národ, národ zahrádkářů. Oni nás dříve právě šlechtění těchto sloupcovitých odrůd sponzorovali. My jsme pak ten sponsoring vypověděli, protože nás to vázalo spolupracovat jen, my, jen s nima. Teď už si necháváme volné ruce, ale spolupracujeme s nima, s nima, s nima dále. Já třeba můžu říct, já jsem zahradní inženýr. Omlouvám se možná, že maličko teďka přetáhnu ten čas, ale tohle asi bych chtěl říct. Já jsem zahradní inženýr, který vystudoval střední zahradnickou školu v Mělníku a pak Českou zemědělskou univerzitu. A než jsem se dostal k této práci, kterou dělám, tak jsem se věnoval zahradní architektuře a zakládal jsem zahrady. A můžu vám říct, dneska ten trend je jednoznačný, dneska vám zákazník, který je movitý a který si nechá založit zahradu jednoznačně řekne. Já tam nic užitkového nechci to si můžu koupit. Jo, a, a tím to odběde a hotovo a, a řekne to nechci. Ale na druhou stranu he, když si představíte co pak on většinou udělá, on si nechá dát po krajích túje, pěkný trávník a bazén, kde se bude koupat. Popravdě řečeno mě jako zahrádkáře, zahradního inženýra, takováhle zahrada by absolutně nenaplňovala. Zahrada má člověka vtáhnout. I člověka, který není z oboru, tam aby neustále zajímavá. Máme, máme druhy, který kvetou v podstatě celoročně. V každý měsíc jste naleznout něco, co, co, co kvete. A když si představíte, podobně jako Češi, jsou třeba, třeba holanděni národem zahrádkářů, tak Holanděani mají navíc ještě menší, menší zahrádky než mají Češi. Holandsko je veliká, velmi husté osídlení a oni mají malé zahrádky. Ale to, tyhle, ty, právě tyhle ty tvary pěstují velmi často v zahrádkách, protože tím oni ušetří místa, nepotřebují moc, navíc si vytváří krásný intimní prostředí, používají třeba část plotu z toho. Když to, to vezmete nádherně to kvete, uh, máte na tom, co pozorovat, po tom květu je, je krásný pozorovat, jak, ty, jak tu dynamiku, jak se z toho vytvářejí plody, který si pak můžete, můžete ochutnat. Zimně to má nádherný, nádherný habitus a je to v podstatě zajímavý. Takže my to nabízíme zatím k těmto zahrádkářským účelům. Je Jestli z toho vzniknou ve světě nějaký projekty na výrobu šťáv, nebo dokonce se začnou prodávat jako stolní ovoce, pak samozřejmě to bude veliká, veliká výhoda. Ale ukazuje vám to jako takovou zajímavost. V současné době, nebo od roku 2009, máme tři odrůdy, které jsou právně chráněny v Evropské unii. Jsou to odrůdy Rondo, Moonlight a Goldlane, a dvě odrůdy. Moonlight a Gold Lane, jsou, jsou chráněny rostlinným patentem v, v, Evropské, v, v, v Americe, omlouvám se v Americe. No, a přejdu k té poslední části a to jsou budoucí, budoucí aktivity naší stanice a v naší práci. Říkal jsem, že je potřeba nabídnout takové odrůdy, které budou mít trvalou rezistenci té strupovitosti, to znamená šlechtění odrůd s vícenásobnou rezistencí proti strupovitosti jablně. Kombinací monogen, různých monogenních strojů, což jsou ty, uh, u nás teda dě, pracujeme s, s genem z Antonovky, VA genem a VF genem uh, s Jabloně mnoho květé, Malusu floribunda, kombinovat je s, s, s odrůdami, které mají rezistenci na polygenním základě. Další takovou uh, budoucí aktivitou a naší vizí je velmi úzká spolupráce s Kompetence Centrum Uspav já jsem, měl, já jsem měl tu čest dělat postdoktorskou práci v tomto středisku u Budamského jezera v Německu, takže jsem tam strávil bezmála bez dva roky a z této spolupráce. Oni mě také přivedli, přiznám se, seznámili s tím panem doktorem Tupím a víceméně i te tehdy mě říkali, hele, zahradní, zahradní architekturu to může dělat každý, ale tuhle, tuhle tu nabídku, kterou, kterou si dostal od pana doktora Tupího, tu by si v žádném případě neměl odmítnout, protože to český šlechtění je opravdu ve světě vyhlášený a já jsem teda na základě i toho jejich doporučení svý plány a aktivity přesunul. Dneska tři roky tam pracuju a musím říct, že toho vůbec nelituji, že je to nesmírně zajímavá práce a že je mě obrovskou radostí a ctí se téhleté práci věnovat. To znamená, v kooperaci s tímto pokusným střediskem hledáme nové zdroje rezistence, protože v kompetencentrum centrum OSPAU je soustředěna genobanka pro, pro jižní Německo. Jsou tam dvě, jedna na severu a druhá na jihu kde je v současné době 400, 400 starých odrůd jabloní, Jabloně. Do budoucna je pak počítáno, že by se tam soustředilo až tisíc, tisíc starých odrůd Jabloně, ve kterých jeden z těch důvodů, proč je udržují, je hledání, hledání nových, strojů, nových zdrojů pro šlechtění. Mají tam dalších asi 160 nových odrůd celosvětových, to znamená, to je, to je velmi důležitý ten šlechtitel. Musí mít přehled, co je na trhu v současné době, nejenom z jeho kuchyně. Ale i z tých kuchyně mezinárodní. To znamená, tady je výhoda, že se relativně na nějakých 650 km po hranicí vzdálených se dostaneme do střediska, kde je možné vidět mezinárodní odrůdy. A když je nějaká odrůda zajímavá z těch nových, tak my si ji vezmeme k nám. A podle švýcarských zákonů UPOV každá odrůda je v podstatě volná pro šlechtění. Tak ji zakřížíme, skřížíme ji s naším materiálem a očekáváme z toho, z toho nějaký zajímavý potomstvo plánujeme, že bychom intenzivněji využívali molekulární markery při analýze a identifikaci genetických zdrojů, protože je tam velmi dobře vybavená laboratoř a velmi dobrý, velmi dobrý personál. No a jak už jsem říkal, nebo Snažíme se samozřejmě o evaluaci selekcí z našeho ústavu na kompetence centrum. Vznikl tam projekt, kde normálně to probíhá tak, že když se ten, ten partner rozhodne testovat tu naší odrůdu, tak většinou si nechá vysadit. Pět, po případě si nechá jedno opakování, dvakrát pět stromků, které pozoruje. A teprve, když se prosadí po nějakých 6, 7, 8 letech, tak jdou do testovacího stupně 2, kdy už pak má dvakrát dva dvacet pět stromků. A teprve pak je třetí stupeň, což zase trvá stejnou, zhruba stejné období, a pak jdou do třetího stupně, což už jsou ty jednotliví ovocnáři, kteří to pěstují a testují. My tady rovnou se pro tento účel pronajala tam plocha pěti, pěti hektarů, zejména pro ty, pro, ty, pro, ty, pro ty novošlechtění z našeho šlechtění. A o ty se tam oni starají a rovnou jsou v tom stupni testování. V testování dva jsou testovány na různých podnožích a tím jakoby se snažíme předběhnout dobu dřív přijít na trh s stanou odrůdou, což je samozřejmě velmi, velmi zajímavý a nesmírně si takové spolupráce ceníme budoucí další budoucí tedy aktivitou je tržní uplatnění odrůd s více, vícenásobnou rezistencí proti strupovitosti. Tady já jako příklad uvedu novou odrůdu Admirál, která právě už má tu rezistenci nejenom VF, ale také rezistenci na polygenním základě. Je v tuto chvíli přihlášena k právní ochraně v Evropské unii. A třeba tato odrůda největší naše degustace probíhá ve výzkumném ústavu v Holovousích v severních v severních Čechách, nebo v severních či východních Čechách na severu Čech a tato odrůda se jí teďka dvakrát za sebou v konkurenci 43 odrůd podařilo, podařilo podařilo tuto degustaci vyhrát. Nás to letošní rok mimořádně potěšilo, protože naše stanice tam poslala z těchto 43 vzorků jedinou odrůdu a to odrůdu Admirál a ta odrůda Admirál sportovec uzná, že když když se někdy vyhraje, tak je to, tak je to obrovský úspěch, ale obhájit vítězství je ještě těžší. Takže tahle odrůda Admiral tam dvakrát po sobě vyhrála. A o to je to cenější, že u ní je vynikající třeba skladovatelnost, protože tam, tam se trošičku srovnává při této degustaci nesrovnatelný, že, jsou srovnat, že se srovnávají při degustaci odrůdy z normálního skladu. Tyto jsou skladovány v normálním e, sklepním, vlastně ve sklepě, e, ne s nějakou řízenou atmosférou. S odrůdami, které jsou v těch nejmodernějších skladech, kde máte, kde máte řízenou atmosféru. To znamená, jsou to trošičku nesrovnatelné podmínky. A u téhle odrůdy je třeba tak mimořádná uh, dobrá skladovací schopnost a, a, a chuťové vlastnosti, že ta odrůda tak, tak, takovýmto způsobem uspěla. Každá odrůda má svoje pozitivní a negativní stránky, tady u ty je zase větší náchylnost na pihovitost, což jsou takové, takové skvrny na slupce, které můžou jít až do dužniny. Ale je potřeba, tato, tato náchylnost je jenom v prvních letech většinou. A pokud ten, ten pěstitel tohle to zná a ví, jak proti tomu bojovat, což znamená přidat více vápníků do půdy, pak je to, toto schopný eliminovat. Ta odruda navíc má trošičku náchylnost k vyholování, hodně bujnému růstu. To znamená, je hodná zejména do to, pro biopěstování pro bio, bio nebo pro ekologické sady, kde jsou ty půdy většinou trošičku chudší, nehnoje je anorganicky, chemicky a tam pak je to pro takové, takovouhle oblast je to perspektivní odrůda. Z budoucích aktivit, jak jsem říkal, máme na trhu jednu odrůdu, která má zatím to světové měřítko, to je odrůda Opál, ale se stejnými partnery v tuto chvíli připravujeme světový marketing pro tyto tři kandidáty, pro tyto tři, ty, tyto tři selekce, a tento světový marketing připravujeme ještě ve spolupráci s dalšími, nejenom Varieties International a Webfruit, ale taky s, italským, s italskou společností konsorcium Zitrol Baumschuler, s německým Kompetence centrum ousbau a s českou školkou, ovocnou školkou FITOS v Plzni, která je naším v tuto chvíli hlavním, hlavním partnerem na území České republiky. Takže toto jsou tři kandidáti, které doufáme, že by se alespoň jedna z nich, když ne, více mohla, mohla do budoucna prosadit i na té světové, světové úrovni. Na závěr mi dovolte mi opravdu co největší a nejsrdečnější poděkování našemu týmu, protože to, co já mám tu čest dnes před vámi prezentovat, je, je, je víceméně méně práce, práce mých mých kolegů, kterou vytvořili v letech minulých, protože jsem říkal, to šlechtění je strašně dlouhodobý a ta, ta setrvačnost tam, tam prostě je, to znamená, to, co v současné době nabízíme, je výsledkem práce minulý, takže zleva je to fotka z naší stanice v Turnově, o to Louda, uh, uprostřed pan doktor Tupí, vedoucí té stanice, to je, to je hlava uh, celé té stanice a člověk, který uh, veškerý celý svůj život vlastně tomuhle tomu obětoval a věnoval a to, co dokázal vytvořit, je, je jeho prací a po mý pravici pak kolega Jan Zima, naše kolegyně z laboratoře rostlin a patogenů, který nám uh, pomáhají v době opilování a vzadu náš, náš služební řidič Karel Matras. Takže moje veliké poděkování celému našemu týmu. No a samozřejmě ještě jednou děkuji vám za pozornost. Bylo mi, bylo mi radostí a ctí tady e, vám moci prezentovat tu, tu naší práci. Omlouvám se, já jsem asi o něco překročil e, stanovený čas, ale prostě bylo, bylo, mi, bylo mi radostí a e, těším se, jestli budete mít nějaký, nějaký zajímavý dotazy, jsem vám rád k dispozici. Tak i my vám děkujeme za uh, velmi srozumitelnou úvodní prezentaci i s uh, tou zajímavou fotodokumentací, to myslím, že byla velmi uh, Budeme mi praktické vidět, jak vypadá rok u vás, u vás na stanici. Já jsem byl požádán, abych, jestli bych mohl předvést nějakou praktickou ukázku. E, abychom sem přinesli kus molekulárně biologické laboratoře a něco tady dělali s Markery, to je asi v kavárně nepředstavitelný. Uh, uh, teoreticky by něco šlo, i jsme v Německu nějakou takovou prezentaci dělali, že si v květináči nechali urychlit mateční rostliny, aby dříve kvetly a tam jsme si předváděli, jak se, jak se opiluje. Bohužel v době ta prezentace jakoby přišla v tuto, pro, to, pro tento účel v nejméně příznivé době, v době, kdy už vlastní plody nemáme, ty už, ty už, ty už jsou pryč, v době, kdy už je po květu, který navíc tento rok pomrznul, to byla veliká smůla, takže praktická ukázka, alespoň prostřednictvím téhle fotodokumentace. Tak a teď prostor pro vaše dotazy. Jestli bych se mohl zeptat, jaký je mechanismus rezistence jestli ta rostlina to má ve oblasti, v anatomické, jak, jak prostě co, co brání pak té houbě v rozvoji, na té rostlině, co pak navodí tu rezistenci. To je genetická záležitost. Toto, to, to chápu, ale jako v čom se to teda jako pak projeví ty geny, aby, ta, aby to bylo rezistentní, teda jako ten habitus té rostliny. Jo? Jestli já nevím, třeba pouduchy nebo nějaký se objeví prostě nová látka. Jo? Jak je prostě, proč ta houba nemůže prostě působit tak jak působí, když ta rostlina nenese tu rezistenci nebo nenastane jako projev ty rezistence. Jo? Jestli je to známo, to je samozřejmě nějaký oblast zřejmě fyziologie nebo anatomie, ale jen by mě to jako zajímalo, co, co to tam navodí. Teda, že pak se tam ta houba, abych tak řekl, jako nechytá. Hmm. To je Děkuji. samozřejmě velmi zajímavá otázka. Těžko na ní dokážu jednoduše odpovědět, abych řekl. To je tohle a z toho důvodu jednoduše neznám na to jednoduchou odpověď. Říkám, je to samozřejmě velmi jednoduchá odpověď. Je to nějakým způsobem geneticky podmíněno a to, že ten gen tam je přítomen, kdyby na to byla jednoduchá odpověď, pak by ale taky jednoduše znamenalo, že v momentě, kdy ten gen je tam přítomen, pak ta je buď rezistentní, anebo tam není a není rezistentní. Tím, tím byste si jednoduše vysvětlil, že ty, že, jo, a měl byste to výrazně zjednodušený. My máme spoustu těch, u kterých řekneme, ano, tahle obsahuje gen pro, na monogenní stroj, monogenní rezistenci, ale přesto, přesto je strupatá. Jak si to vysvětlit? Kdybych znal odpověď na vaši otázku, tak by to bylo výrazně jednodušší, ale říkám, někdy tam ten gen je přítomen. A stejně je strupatá, a někdy tam i není přítomen, a strupatá není. Když ten gen je přítomen a neprojevilo se to, tak nenastal exprimace. Toho. Prostě něco ho zablokoval, ne? Hmm. Takže otázka o odblokování toho genu, jaký to je mechanismem, to je zase pochopitelně další věc, otázka jako genetická, jak se projeví ten gen. Ale já jsem myslel, jak to už den a to teda asi prostě není jasná odpověď, jak prostě se to proví, protože je spousta, prostě to je celá fyziologie bakterií, v to, toho povrchu rostlil, jo, kde prostě žije spousta mikroorganismů, hmm. který tam mají nějakou prostě funkci, jo, jako, jako, když to porovnám s trochu vzdálenější oblasti, jako my máme mikroorganismy na kůži hmm. <laughs> a hmm. teď už se prostě dokonce dospívá k tomu, že budou otisky, jaksi, daný individuem člověka, že to je individuální, tam už to spěl takhle daleko, myslím, tak o tom taky mluvil pan Petr Roza Leonardo, roz, roz, a tady prostě je taky tam filoplánová prostě vegetace, filoplánová ta mikroflora A do tý patří samozřejmě taky ty plísně houby. A co tam teda pak zabrání, aby prostě tu šanci tam neměla? Jo, to zřejmě asi není. Prostě tohle není, tohle, asi... aspoň, buď ano. mě není známo, abych ano. na to jednoduše odpověděl, anebo tohle není tak jednoduše, tak takhle ano. jednoduše odpověditelný. Samozřejmě byla by to výrazná, výrazná, výrazná pomoc, proč nechtění? Tak děkuju za, za odpověď. Když jste mluvil o těch odrůdách, že jsou zapatentované, tak co je vlastně zapatentované nebo jak se vlastně pozná ta odrůda, že to je opravdu ta, když někdo, někdo jiný vypěstuje, jak to můžete dokázat vlastně? Jak to můžeme dokázat? No, my ji necháváme testovat těm partnerům, kteří mají o ní zájem, kteří vodegustujou a řeknou, ta odruda je zajímavá, já si ji nechám testovat. Po několika letech se přihlásí s tím, že ta odrůda se u něj ukazuje jako zajímavá a že by, že by ji chtěl přihlásit k právní ochraně. Nebo se už může rozhodnout rovnou, že jich chce přihlásit právní ochraně, což se stává zřídka. Většinou ten partner platí ty náklady na právní ochranu. Čím my to dokážeme? My jsme první, kdo tu odrůdu eh, popíšou a eh, splnějí v podstatě pravidla pro, pro přihlášení. Ty jsou velice různý. Uh, st, uh, Dneska už Česká republika spadá pod Evropskou unii za plať pámbu v tomto, takže máme stejný formuláře. U nás existuje Ústřední kontrolní zku, zkušební ústav zemědělský, který má svoje formuláře, podle kterých my tu odrůdu v technickém dotazníku přesně popíšeme. Pak jsou státy, jako je, jako je USA, který mají velice, velice náročný popis a příprava patent, patentu při patentování, tam skutečně někdy popisujete takový detaily, že jsem si nedokázal ani představit, co všechno se tam vše, všechno hodnotí. A pak jsou státy jako třetí uvedu, teď přihlašujeme opál pro právní ochranu v Turecku, nebo ještě, ještě bych spíše uved Ukrajinu. A tam narazíte na to, že třeba po vás chtějí obsah Antokianů nebo obsah vitamínu A, to se nikde to se nikde u jabloní, u jablek neměří vitamin C dejme tomu ano ale ne vitamin A nebo antokianu když, když jim řeknete, tohle se, ale tohle přece není vůbec důležitý, to se nikde, nikde neměří, není to potřeba vědět uh, u jabloní, tak vám odpovědi, my to ale ve formuláři máme, tak si něco vymyslete. My to tam potřebujeme mít vyplněný. Takže to pak je, jako narazíte na takový, i, i takovýhle případy a chcete-li tou byrokrací, tu administrativou projít, tak si s takovou věcí taky musíte umět poradit. Takže je to velice různý, ale my jsme prv, ti první, kdo ji popíšou, pak ta, ta daná, tam, kde se dělá ta právní ochrana, třeba ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, tu odrůdu několik let testuje, většinou potřebuje k tomu tři sklizně, to znamená minimálně tři roky to trvá, a on tu odrůdu navíc popíše. Pak si můžete srovnat, jestli ty výsledky, které tam měl, byly stejný, jako jste popisovali vy, což ale nemusí být, protože na jiné stanici může mít trošičku jiný vlastnosti ta odrůda, než na tom kterým byla vyšlechtěná. No a v ten moment pak vám přijde osvědčení o udělení právní ochrany, nebo certifikát o udělení právní ochrany. Většinou tam běží ještě nějaký čas, kdy třeba už je pěstovaná a jo, běží tam třeba rok, kdy je pěstovaná někde a musíte ji přihlásit k právní ochraně. Pokud tohleto období třeba propásnete, pak máte smůlu a už tuto odrudu nemůžete patentovat. Takže na tohleto je potřeba dávat pozor. Já bych si ještě dovolil otázku doplňující k tomuhle, jestli teda připadá někdy v úvahu, aby byly použity třeba genetické testy na dokázání, že to je právě ta odrůda. Kdyby mami chtěl třeba někdo zcizit a ona se projevovala na nějakém jiném stanovišti jinými vnějšími znaky, ale byla to ona. Tak teďka děkuji za ten dotaz. Zabíháme trošičku do extrému, který neříkám, že nemůže nastat. Říkám, já tam pracuji tři roky a co jsem mluvil s doktorem tupím, ještě se nám nestalo, že by se někdo snažil drudu zcizit. Že se to nestalo zatím neznamená, že se to stát nemůže, ale... Není to běžná věc. Dneska už je to totiž navíc, říkám, to šlechtění už dneska není nic, co by bylo, co nikdo nezná. Říkám, těch je zhruba 70 stanic, který se tomu šlechtění věnují. To znamená, dneska je zatím i dost veliký biznis a, a každý ví, že když vyšlechtil odrůdu, o kterou je zájem, tak je potřeba si ji okamžitě přihlásit k právní ochraně. A v takováhle situace. By neměla nastat a kdyby nastala, byla by to asi i trošičku naše chyba, že jsme ji nepřihlásili k právní ochraně dřív. A teď bych měl vlastně vlastní otázku, vy jste tady mluvil hlavně o té stupovitosti. Já jsem přišel pozdě, možná jste to říkal na začátku, ale jestli jsou teda nebo které jsou další významné choroby, kterými teda trpíte ty eh, jabloně, a jestli je tam nějaká korelace mezi tím, že když vypěstujete odolnou odrůdu proti stupovitosti, jestli je teda odolnější proti těm jiným chorobám a nebo ne. Uh, tak to, to mělo taky dvě části ta, ta otázka. Tak začnu tou první částí. Samozřejmě uh, existují i další uh, velmi závažné choroby. Uh, popravdě řečeno, já jsem se vlastně ani o nich nezmínil, protože bych tu prezentaci zase o to více natáhl. Tou další, druhou nejvýznamnější je padlí. Padlí uh, takové ty bílé povlaky na listech. To je druhá nejvýznamnější hned po strupovitosti choroba. Uh, ve světě se taky pra pracuje na rezistenci vůči padlí. Nicméně a, a, to padlí je založeno na více genech a tam je velmi těžké jako jednoznačně prokázat, že ta odruda je rezistentní vůči padlí. Navíc jsou tam dost takové výsledky výsledky, Třeba to padlí v momentě, kdy vysadíme semenáčky, tak jich, já si troufnu říct, klidně třetina či polovina dostane hned ten první rok padlí. Mají bílé potažené špičky touto, touto houbovou chorobou. Pokud bychom tak jako na strupovitost tyhle ty semenáčky vyřadili, tak ztratíme spoustu dobrých odrůd, protože se prokázalo, že to, co je náchylný na začátku, nemusí být náchylný v té další fázi. Odru... Jo, kdybych si označil semenáčky, které jsou náchylný na začátku, tak určitě v dalších letech se prostě nepotvrdí, že ty samé jsou i v době, kdy už ta odrůda je plodná, jsou náchylný. Ve světě je spousta odrůd nebo několik odrůd, o kterých se říká, že jsou rezistentní. Jedna z nich je ze Švýcarska, třeba odrůda Ariva. My jsme taky u nás úmyslně s touto arivou jsme ji zašlechtili do potomstva. Máme už dneska třetí generaci vodní, kde si sledujeme neustále, jestli ty její potomci jsou odolnější vůči, vůči padlí více či, méně, více či méně. Další takovou třetí významnou chorobou je bakterioza a to je spála růžov to je karanténní choroba velmi nebezpečná. Ve světě se taky pracuje na rezistenci vůči vůči spále důždokvetejch. U nás se přiznám, není v současné době v našich kapacitách, aby jsme dělali, šlechtili ještě na rezistenci vůči spále, spále růžokvětej. Nicméně spolupracujeme s, se zahraničními ústavama, třeba s agroskopem Védencvill ve Švýcarsku, který právě na tuhle spálu růžokvětej vybraný z našich odrůd testujou. A třeba když jsem tady představil tu odrůdu Admiral, tak tam bych do, ne, ne, nedokážu odpovědět, jestli je to korelace. Ale to je třeba odrůda, která jsem říkal, vyznačuje se znám odolností, která má poligenní rezistenci vůči strupovitosti a možná shodou náhod se prokazuje vůbec jedním z nejlepších výsledků na, na rezistenci na odolnost vůči spále růžokvětech. Jestli je to korelace, na to neexistuje, ne, ne, ne, se nedá odpovědět. Díkuji. Vy jste na začátku zmiňoval, že na světě je, myslím, 70 pracovišť vašeho typu, a pak jste mluvil o, o té jiné variantě té práce, kterou dělají v těch drážďanech. Mě zajímá, kolik je pracovišť toho typu, jako je v těch drážďanech. A kdo z hlediska nějaké krátkrobé perspektivy tahá za delší konec. Jako, je tam, mě zajímá, jako, jestli ten počet u těch dvou typů pracovišť, jak, jak, se, jak se vyvíjí v posledních letech. Tak já si zase nevedu přesnou statistiku, abych na tohle dokázal, dokázal jednoduše odpovědět. Já jsem spíš chtěl nastínit, že, že to šlechtění v oblasti Jabloní se ubírá oběma směry, což taky považuji za, za, za, za v pořádku. A já budu velmi zvědavý, jakým způsobem se bude ubírat ten druhý směr. Nicméně situace... V, v, v ovocnářství a v tom jabloňovém, řeknu, biznisu je taková, že v současné době je tam jakoby jednoznačně veřejností a ovocnáři a i těmi produkty, společnostmi, které to, to ovoce produkují, dělají ten marketing, je, jsou genetické modifikace něčím, co v současné době odmítají. To znamená, Německo si s, s svými prostředky v tom státním ústavu v Dresden pilnic financuje tenhle ten vý, výzkum, což považu za v pořádku rovnou něco odmítnout, aniž bych tam dělal další pokusy. To zase spovažuju za, za, za, za chybu, něco to testovat, testovat to, vidět, jakým způsobem se to vyvídal. To je podle mě v pořádku ale říci, který z těch směrů má jakou perspektivu to konvenční šlechtění a já doufám, že u toho přece jenom zůstane, zůstane šlechtěním číslo jedna a to další bude teoretickou více méně teoretickou, teoretickou částí. Že říkal jsem, v ten moment bychom, bychom ty odrůdy, které máme na trhu, přenesli bychom jim gen rezistence, dali bychom jim gen e, rezistence i vůči něčemu dalšímu a v ten moment my ztratíme tu variabilitu toho, že jsme schopni objevit něco lepšího, než co v současné době na, e, na tom trhu je a to si my, o tom jsem naprosto přesvědčený, že tím bychom ztratili alfu a omegu, omegu všeho. Vy jste několikrát dodazňoval, že to má jako smysl v tom ekologickém ovocnářství. Já bych položil jako dotaz, nevím, jestli jako to nejúž pak spíš dotaz pro politiku těch firm, které to prodávají. Když teda ekologické ovocnářství, tak tam chápu, že se prostě nemusí použít celá, celých těch 15 třeba postřiků, jak jste říkal, a tím se teda ušetří na těch postřicích. Pak to ovoce teda nemá nějaký ty rezidua. A teď, když to už ten zákazník si to koupí, tak většinou ty bioprodukty jsou dost dražší, než jsou teda ty klasický. Já jsem to chápal, že to je třeba v té úrodnosti a tak dále, ale když teda, já nevím, jestli pak je srovnatelná sklizeď u těch rezistentních a u těch klasických a jestli celý ten, celý ten systém toho, když to musí chemicky ošetřovat a to se nějak projeví na ceně, tak když tady koupíte tu odrůdu, která je rezistentní, tak se musí platit nějaký zřejmě licenční poplatky a další a další. Tak jak, jak to vůbec pak se vyvine v poměru k těm cenám? Nebo je ten obchodní politika těch firm, který to uvádí na ten trh, když bioprodukty tak nutně musí být dražší? Jo, jak já je to, vás, jak je já to vás ale maličko uvedu. Pardon. Zdá se mi, že jste uveden v tomhle v omel a já se zkus, já zkusím to, o tom. to je přesně, jak říkáte. To bio ovoce je o něco dražší, ale to, co jsem možná já špatně Pochopil, nebo jestli si to špatně myslíte, je, že jednoduchá úvaha, on nestříká a tím pádem má menší náklady. Opak je pravdou. On stříká taky, ale nestříká a není to tak, jak si Češi říkají v Legraci, on nestříká ve dne, ale on stříká v noci. On stříká taky ve dne. Ale akorát nepoužívá tyhle ty chemické přípravky, ty stejný. Nýbrž tam má přípravky na jiný bázi. Jsou to často mědnatý a syrnatý přípravky. Používá často nějaké biologické přípravky na bázi synergismu, antagonismu, různý výtažky z a podobně. Ty, já, chci, já chci hlavně říci. Není pravda, že ty nák li ovocnáš. A e, budu bio nebo, ek, bio, nebo ek, ekologický ovocnář, ekologický hospodařící ovocnář, že ty moje náklady budou nižší na výrobu toho ovoce. Naopak oni budou spíše vyšší. Stejně tak e, e, jo, agrotechnika. On musí udržovat ten meziřádek bez, bez stavu. E, ten e, konvenční konvenční hospodařící pěstitel si veme herbicid, postříká to. Samozřejmě herbicid ho něco stojí, ta práce na to postříkání taky. Ale v momentě, kdy to musí likvidovat mechanicky. Tak, tak e, nikdy to neudělá jenom strojem, vždycky tam bude ještě muset poslat člověka s motykou, i když jsou dneska takový výkyvní systémy, který jede a přesně, přesně to udělá e, hnojení. E, když, to post, když to bude hnojit e, průmyslovým hnojivem, tak e, vždycky ho to vyjde velmi jednodušejíc, než když si bude muset kupovat statkový organický hnojivo a hnojit to tím. E, on, ne, on, když mu tam při, začnou myšice, tak on si tam nasadí berušky, když to tak řeknu, slunečko sedmitečné. A ta efektivita vůči tomu, když by si udělal okamžitě postřík a zlikvidoval to chemicky, je nižší. On samozřejmě tam bude mít nižší sklizně z hektaru. Nikdy nedosáhne srovnatelné sklizně. V Německu třeba bylo, bylo dělané pokus, pokusy u té naší odrůdy Topas. Třeba tam ale zase to řeknu opačně. Odrůda a nevědět, čím si to vysvětlit, ta odrůda Topaz, která je v konvenčním způsobu pěstování, tak je potřeba u ní dělat probírka. Já jsem říkal, oni mají tendenci kvést nebo plodit vždycky jeden rok víc a jeden rok míň. To znamená, tam je potřeba regulovat počet květů, tak, aby plodila každý rok stejně a nedošlo tam k této alternaci střídavé plodnosti. V konvenčním sadu on musí dělat probírku a tu dělá chemicky. Zatímco ten topaz v tom biologickém pěstování, tím, že tam má nižší výnosy, tak paradoxně v tomhle to je přínosný, že má natolik... Řekněme, nižší uh, násadu květu, že tu regulaci dělat nemusí. V tomhle je třeba výhoda, ale jinak většinou ty jeho vstupy biolo biologicky hospodařící ovocnáře so jsou vyšší. Tudíž to je, to, je, to je základní důvod toho, že musí být i cena bio ovoce. Ano, já bych přesně tu otázku. Je mi jasný, že to ekologicky nákladnější, já to trošičku vidím v těm ekozelenářství, jak prostě tam je náklad na pracovní sílu a, a tak dále, a ty přípravky jsou většinou dražší. A líbí bych jako to omezil na tu dílčí složku, té ceny. Jo? Tak musím tam použít já nevím, 15 postřiků, který něco stojí. A teď tady mám rezistentní odrůdu. Jo? Když bych se teda odprostil od dalších prostě nákladů, které jsou s tím spjatý, jak jste vysvětloval, ale jak si taky dovedu představit. Jo? Tak, tak prostě, kdybychom jen vyštípli z toho tuhle tu cenu, tak prostě, když odbourám ty postřiky a tady si zakoupím rezistentní odrůdu, tak jak v té položce to bude prostě jako výhodné či nevýhodné. Jo? To samozřejmě záleží na té dané. A je to vlastně politika, je to obchod. Tý daný, tý daný uh, buď šlechtitelský společnosti nebo tý marketingový, která se toho chopí, jak vysoký stanoví poplatky. Já teď nechci, protože je to asi vnitřní záležitost, tak nechci říct, jak vysoké jsou ty poplatky, poplatky které za to inkasujeme my. Nicméně, vždycky byla politika taková, stanovit je tak vysoký, aby rozhodně nebyli tím, kde si ten ovocnáš nebo ten, kdo si to koupí, řekne, to mě limituje. Uh, další věc je, že k tomu, k tý licen, k tomu licenčnímu poplatku, který, který, který si stanovíme, si vždycky něco připočte ta marketingová společnost, ten partner, který tu odrůdu uvede na trh. A že to v praxi bývá... bývá uh, ne, teď se zeptám, já jsem to možná měl učinit dřív, jaký byste řekl, že je tady poměr. Často to bývá jedna k jedný, někdy to bývá i třeba jedna k třema. Jo? A to, že my si řekneme relativně levný lev, licenční poplatek, tak on samozřejmě má zase svoji politiku a on už musí přemýšlet nad tím, jak stanovit vysoký poplatek, aby toho prodal co nejvíc. A často se může přestřelit a řekne, stanoví ho moc vysoký a zbytečně to tu odrůdu limituje, jsou takový, jsou takový případy, anebo a naopak je velmi nízký a a pak, pak to nelimituje. Ale často, v abych, vám to, abych vám opravdu uvedl nějaký případ, tak ten licenční poplatek pak v součtu těch dvou čísel toho šlechtitelského ústavu a ty marketingové společnosti činí většinou uh, půl maximálně jedno euro mm -hmm. na, na stromek. Ano, jo? Ale to jedno euro to už je většinou dost vysoká částka. Ano. Takže zhruba těch, těch půl euro. A prosím vás, jestli to teda dobře chápu, když si zavedu teda. Odrudy, ovoce nebo jabloni, které jsou odolní vůči strupovitosti, tak jen prostě vynechám ty přípravky, ale ještě nedělám ekologické, ekologické ovocnářství, protože to další prostě použiju třeba. To samozřejmě, no. pro ekologické... Ano, to, je, ano, to jsou ano. velice striktně omezený pravidla. Ano, ano, a ano. popravdě řečeno, musím přiznat, ač nerad, v českých podmínkách je zatím ekologické ovocnářství v plenkách. Máme strašně málo ekologicky hospodařících ovocnářů. Vždycky je všude uváděn pan Plíšek. Jo, ten, prostě jeden z těch ovocnářů. To, to jako v Německu je v tuto chvíli úplně na jiný úrovni. Třeba v té oblasti toho Bodamského jezera zhruba jedna, jedna desetina plochy nebo jedna osmina desetina plochy je, je obsazena ekologickým ovodstvím. Já myslím, že to je daný tou kupní sílou obyvatelstva a pak určitě tou vlastně, to německou tradicí, která na tohle je taková, jak si přesně a kupní síla, protože jak tím, že je to většinou dražší, tak ta kupní síla českého obyvatelstva není tak prostě zdatná, aby to prostě si jako větší vrství obyvatelstva, než ty, než ty bych řekl, příjmově, jak si, který mají větší příjmy, a nebo který na to hodně dbaj. A to se asi spojuje. Kupní sílou, jak ano, ano. říkáte, naprosto souhlasím, ale je to daný i takovou tou německou precizností. Ano, ano. Jo. Ono samozřejmě, ten ovocnář zase stojí před. Vemte si to, ten ovocnář, to je pěstitel. Je to člověk z terénu, je to často praktik. Ano, ano, ano. V momentě, kdy, kdy stojí před nějakou, musím to říct, byrokracií administrativou, která má méně či více jasný pravidla. Tak se nerozhodne pro, pro takové ovocnáření. V tom Německu, musím říct třeba, třeba v Německu ku příkladu, tam to má naprosto jasný pravidla. Tam v, v, ono je to i daný tím, že to je větší země, větší ovocnářský region. Když je někde větší ovocnářský region, funguje tam i, i určitá podpora ze strany té dané spolkový země, která tam vytváří sama si platí poradenský centra té daný spolkový země, který provádí poradenství v podstatě pro ty ovocnáře zdarma. Naprosto jasná metodika, kdy mají čím, čím stříkat, na které jsou napojený, kdy mají použít jaký přípravek. A samozřejmě pak ten ovocnář taky přemýšlí jinak. V momentě, kdy u nás jsou, je ovocnářská struktura více roz, roz, roz, rozstříštěná, nemáme takovýhle veliký oblasti, nejsou u nás spol, ne spolkový země, ale jednotlivý kraje, který, který dělají takovýhle poradenství, tak samozřejmě, když se vžijete do role toho ovocnáře, tak se mu vůbec nedivíte, že zůstane u toho konvenčního systému což ale neznamená, že nemůže si pořídit rezistentní odrudy proti, proti strupovitosti, ale to ještě neznamená, že může prodávat ovoce, ovoce jako, jako biologické. Děkuji, jak jsem to správně pochopil. Ano. A ta kupní síla je samozřejmě taky nesmírně důležitá, protože v momentě, kdy ten konvenčně hospodařící ovocnář přejde na bioovocnářství, tak on ještě tři roky, přestože už hospodaří bio, tak to musí prodávat jako, jako, jako, jako konvenční. Když si vezmete, že ta kupní síla je tady horší, že ten český ovocnář je na tom je na to v každém případě hůř a tři roky bude mít vyšší vstupy, jak jsme o tom mluvili při tom biologickém ovocnářství, ale přesto může prodávat jako konvenční. Ty, ty ceny jsou velmi nejistý, každoročně to velmi, velmi kolísá, tak stojí před velmi složitou otázkou, jestli přejít na, na biologické ovocnářství. děkuji za objasnění. Prosím. Tak já jsem se chtěla zeptat na ta možná ohrožení vašeho výzkumu a toho pěstování, zejména z hlediska počasí. Vy jste mluvil o tom, že letos byl ten mráz, který byl asi poměrně nečekaný, nebylo to úplně obvyklé. Tak jsem se chtěla zeptat, jak často dochází třeba k nějaké takové situaci a jestli se vám stalo, že nějaký, nějaký jev, jev tady v počasí vám třeba zhatil dlouholetou práci, nebo jak vlastně, jaká jsou vlastně meteorologická ohrožení toho, toho pěstování, řekněme. Rozumím. No, až jsem se tomu až divil, tak, jak jsem, jak jsem uváděl, u nás se začalo s křížením v roce 1958, v roce 1966 s křížením těch rezistentních odrůd, tak pan doktor Tupí mě říkal, takovejhle mráz na stanici v tuhle dobu nepamatuju. Kdy přišlo 4. května, říkám, ta teplota minus 4 u země a kdyby to bejvalo, přišlo v době květu, 2-3 dny předem, tak se až tolik nestalo. V momentě, kdy dojde k opilení, tak v těch rostlinných orgánech stoupá velmi rychle i obsah vody a prostě došlo k protržení těch pletiv a poškození. Takže takovou, že se staly škody, staly se, byla o něco nižší sklizeň, ale aby jsme měli v podstatě skoro 100% ztrátu, to se, to se podle pana doktora Tupího od té doby, co na tom pracuje, nám nikdy nestalo. Jinak samozřejmě máme klasické problémy, kdo prostě z vás třeba trošičku zahrádkaří tak to zná, furt nadáváme sucho nebo moc. Když je sucho, tak je to špatný, že je sucho. V podstatě nejdá ani vokopávat, protože ta půda je tvrdá. Když je zase vlhko, tak naopak se nadává, že strašně rozteplevel, že se nebo se nedá vokopávat, že je bahno, že je hodně strupovitosti. Když ta strupovitost není zase ne Máme co pozorovat. Takže to řeknu, to jsou takový problémy, které nám v tu chvíli přijdou hrozný, ale z takového uh, dlouhodobého pohledu, nebo objektivně musíme říct, to nejsou žádný starosti. To letos je samozřejmě významný problém, nicméně zase bych tady uvedl takový srovnání. Uh, v životě si vždycky říkám, a to mě Xkrát jsem se naučil, uh, nikdy není tak špatně, jak v té dané chvíli vypadá. A vždycky si člověk může uvědomit, že jsou, jsou, jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. Co mají ovocnáři, který mají svoji pracovní sílu, kterou platějí. Teď jim to kompletně pomrzlo. Oni žijou opravdu z roku na rok a pro ně to znamená v podstatě pro mnohý dost možná i konec, konec jejich působení. My máme tu výhodu, že nás to, na, my s tím ztratíme rok v tom smyslu, že nemáme vlastní plody, které můžeme nabídnout. Na druhou stranu dnes aktuálně s tou školkou FITOS jsem mluvil s, s, s tím vedoucím ty školky, který má ty naše, ty naše samozřejmě perspektivní odrůdy v testování. Říkal u mě na Poděbradech a na Plzni k těm škodám nedošlo, nebo jsou malý a hned nám menoval odrůdy, které od něj můžeme dostat. My máme licenční příjmy, které přicházejí ze světa, to znamená, nás to jako finančně nějakým způsobem neohrozí. I když samozřejmě ty licenční příjmy z České republiky budou nižší, ty ovocnáři rozhodně si budou kupovat míň teďka tenhle rok stromků. Uh, Někteří si objednali stromky, v těch školkách si je nekoupí, protože na to nebudou mít peníze, když nebudou mít letos příjem. Takže tyhle ty problémy jsou, ale uh, my určitě ten rok přečkáme. A výhoda je, pro mě to vede o to víc, uh, chyba má se člověk Učí. Tohle nebyla naše chyba, ale to neznamená, že se tím nemáme učit. Strašně důležitá věc je. Vždycky ten rok udělat větší plán křížení, udělat toho víc než jsme schopní, protože to osivo si, můžeme, to osivo si můžeme, můžeme skladovat, říkám dva až tři roky. Takže použít, když by takový rok přišel, použít to z toho osivo další. I ten pil, rostlinný pil z těch nejdůležitějších odrůd, je možný v mraznici úspěšně zmrazit a můžete ho do příštího roku zhruba při těch minus 18 stupních. Kdy jeho klíčivost nebo minimálně klesné jeho klíčivost, tak si ho můžete, můžete skladovat. Jinak jsme nějaký výraznější problém v tomto neměli. zaplat pámbu. jedna taková jen praktická otázka, řekl bych zahrádkářská. Když by některý zahrádkář si to chtěl opatřit, eh, buď jako rezistentní a anebo teda ty s tím sloucovitým růstem, tak pochopil jsem, že to prostě pěstuje společnost FITOS Plzni, anebo už je to také puštěno do sítě eh, šlechtitelských podniků, který to nabízejí. My jsme dříve v tomto uh, měli tu strategii, nebo moji kolegové měli tu strategii, uh, že rovnou dávali, když dáváte tu licenční smlouvu uh, tý daný školce na množení a nebo množení a prodej, tak ji buď to dáváte exkluzivní, výlučnou, anebo nevýlučnou, neexkluzivní. Ta exkluzivita spočívá v tom, že je jediný v tom daném regionu, kdo tyhle práva má anebo mu dáte, což může být jo, nějakým způsobem prostorově omezený, Česká republika, Evropská unie, geografický území Evropy v tom daném roce svět a podobně. My jsme to dřív měli tak, že se dávali pro Českou republiku nevýlučný, nevýlučný licence, to znamená v podstatě školka, která to chtěla, tak už tu tak měla možnost uh, tuhletu licenci dostat. Uh, v momentě, kdy, kdy těch školek je, jak říkám, třeba 70 a teď jsem říkal, ten ovocnář to je člověk praktika, uh, jakákoliv uh, tato ta teorie, administrativa a toho víceméně zdržuje a obtěžuje a teď vy máte nějaký termíny placení. Jako tohle to musí fungovat, že uh, částečně to samozřejmě funguje na určitý dů ale já jim ani někdy nemám za zlý, že prostě to přehlídnou, protože jsou v tom sadu. A v momentě, kdy při kapacitě lidí, kterou máme, máme tohleto kontrolovat, tak, tak nás to vedlo k zamišlení, že ten systém bychom měli, měli pozměnit. Takže v tuto chvíli jsme přešli na ten systém, že byla v České republice vybrána jedna školka, která dostává jakoby, ne výlučnou, ale hlavní licenci, to je ta školka FITOS v Plzni a ta má možnost pak dávat, říká se tomu, sublicence. To, to znamená e, li, licence těm dalším školkám a ona už je pak zodpovědná za tu, za tu kontrolu. E, ona má možnost dávat těm školkám e, tyhle ty sublicence, ale ona už je nedává, ona tam přece jenom stanovila určitý, určitou hranici, e, teď vám neřeknu z hlavy jakou, e, počtu rostlin, který musí každoročně prodat nebo minimální poplatek, který musí zaplatit. Protože jinak, ale... Prakticky já s tím musím souhlasit, takhle to v zahraničí funguje taky, i když na to ty úplně nejmenší školky třeba nadávají a řeknou, já tu možnost pěstovat nemám nebo musím něco zaplatit, ale popravdě řečeno, musíme se na to podívat z ekonomického hlediska a vy nemůžete dát licenci každýmu, kdo vám prodá dva stromky za rok. Protože v ten moment byste nic jiného nedělali, než prostě seděli u telefonu a protože oni často ani nejsou na mailu a, a nebo ho nechtějí dát. Jo, a to, takhle to prostě je a jinak to asi nejde, také tomu správně. Píta té, té strupovitosti, rezistence i teda těch slup, toho sloucovitého růstu. Jo? Tyhlete, jistě, tě, jistě, jistě. U nás jsou v podstatě, že většinou ty šlechtitelské ústavy šlechtějí nejenom vůči rezist rezistenci, vůči strupovitosti, i nerezistentní. A nebo se snaží o to, proti tomu padlí něco dělat, proti spádle růžok, růžokvětejch. Ale u nás výhradně rezistentní vůči strupovitosti, Samozřejmě hledáme odolný vůči padlý, vůči vůči spále růžokvětej, ale to se týká úplně stejně těch těch Tak ještě máme nějaký dotaz? Ne. Pokud ne, tak já ještě než vám poděkuji, tak vás poprosím, abyste rozmyslel, komu věnujeme knihu a časopis živá. A než si to případně rozmyslíte, tak bych vás ještě ráda upozornila, pokud vás zajímají aktivity Ústavu experimentální botaniky a zároveň jste, jste příznivci všech těch moderních médií, tak, tak můžete výsledky práce ústavu sledovat také na Facebooku a na Twitteru, protože Ústav experimentální botaniky je bych řekla, jeden z mála, mála ústavů, který, kde se velmi věnují právě popularizaci vědy a i na těchto kanálech můžete sledovat různé zajímavosti z práce ústavu a vůbec novinky, novinky, které se týkají rostlin, třeba jsou tam různé rekordy a tak, takže to doporučuji vaší pozornosti, případně si najít ústav experimentální botaniky na Facebooku a na Twitteru. Tak a teď... Děkujeme. teď Komu věnujeme, komu věnujeme knihu a časopis? Kdo měl podle vás nějaký, nějaké ne, nejoriginálnější dotazy nebo které Aha. vás nejvíc potrápily? Nej, no, které mě nejvíc potrápily. Ne, ono původně bylo řečeno, že bych to měl dát takový nejzajímavější nejhezčí dotaz. Tak to teď nevím, který Zvažte. byl nejhezčí. Asi bych to měl dát i někomu mladýmu, kdo, kdo, kdo se s tím bude ještě dlouho zabývat, protože ta knížka je opravdu krásná a, a je vidět, že v ní bude spoustu informací. Ale pokud bych měl na ten nejtěžší dotaz. Tak to byl hned ten první, to bylo takový, řek bych, zahřívací kolo. Tam od pana kolegy, co jsem dostal, to byl na ten mechanismus toho účinku, jeho strupovitost to, toho genu, jak je to tam zapříčněný mě samotného to nejvíc, nejvíc jo, i tímhle tím se člověk učí, já jsem rád, že se do takové diskuze dostávám a budu si tady potom ještě pídit, jestli tam něco je, čím bych dokázal odpovědět, takže to i tím, že jsem na to těžko můžu reagovat v tuto chvíli, tak pro mě to byl dotaz asi, nej, asi nejzajímavější, nejobtížnější, říkám takový zachřívací kolo. Takže kniha bude vaše tady a teď časopis živá, ještě, ještě, jeden, ještě jeden, jeden kousek věnujeme někomu. Tak to nechám. To, to by měla být teď taková zase týmová práce, ne? Ať to není všechno na mě, tak aspoň to má teďka přejít do nějaký takový nebo, jo, nebo do diskuze už takový volnější, tak zkuste, zkuste se mnou přemýšlet, co, co myslíte. Dobře, tak, tak pokud má někdo k tomu něco, pokud ne, <tějí> tak ten, ano. Nebude použit ten pro mé účely, ale bude to používat prostě ekologické zelenářství v táboře, no, no věda, no věda. které se konstituovalo v bývalém zahradnictví u Rajtru a má tam pro pan Krejčí a na táborsku je to, pokud vím, první vlaštovka v ekologickém zelenářství si myslím, že ještě ne, ale, ale u zelenářství prostě je to první takový ten beddingový způsob distribuce produktů a důsledně, protože se tam objevují několikrát týdně, tak tam opravdu nepoužijou teda žádnou prostě chemii a ve, velice pečlivě to dbají a jsou vlaštovka v tomto prostoru. Takže tamto bude tato kniha prostě využívána. Tak to jsme dali na správné ano. místo. Velice mě to těší <laughs> a pozdravujte Takže, ode mě prvnice, vlaštovku, že ji držím pálce ano, ano. A já jsem, proto jsem položil tu otázku, já sám jsem, jsem mikrobiolog a e, taky jsem se pochopitelně jako trošičku zabýval tím rostrým povrchem, jaký tam žijou mikroorganismy, I když dlouhodobě jsem dělal třeba lékařskou mikrobiologii a rezistenci vůči těžkým kovům a vůči antibiotikum a ty vztahy, e, takže prostě mě to zajímalo jako mikrobiologa, jak prostě ta rostlina se umí tomu jako bránit. Já prostě jen z jiné oblasti trošičku, jako vím, třeba u těch vodních rostlin, ty kumulovaly těžký kovy a současně tam byly, byly antibiotika a ty bakterie, které jsme tam nacházeli, tak nesly rezistenci vůči těžkým kovům i vůči antibiotikům, protože prostě v tom prostředí to bylo a ty vodní rostliny, ty těžký kovy kumulovaly. Takže jednak je to združená rezistence a jednak prostě ty antibiotika už byly používané v živočišné výrobě, aby vůbec jako zvládli třeba nákazy u kachen a tak dále. Takže už ty rezistence byly v prostředí a i na těžký kovy, které jsou kumulované v rostlinách tak v sedimentech, tak už ty bakterie tu rezistenci si nesou v tom prostředí a byly to konkrétně třeba salmonely, které jsme tam nechytávali. Což je jiná jako oblast, ale něco tady prostě nějaké ta interakce té bakterie nebo ubidena, abych tady byl prostě jako tak bude nějaká interakce toho prostě rostlinného povrchu. A té fiziologie a anatomie té buňky rostlinný ve vztahu, která tý. Houlbě, která, jak jste taky řekl na začátku, tak si sama vyvíjí taky jako pak rezistenci mm. určitě rezistencím tý tak, rostliny, abych tak, tak řekl, tak to jo? Takže to bude jak v oblast mm. výzkumu mykologického, což by mm. se asi možná něco v literatuře našlo, já se na to podívám, zatím jsem se o to nezajímal. A pak jako z hlediska rostliny genetiky rostlin, že to je prostě ta interakce těch těch dvou genomů, který dochází nějaký nějaké rovnováze. A vy to tady vlastně působíte na straně ty rostliny. V podstatě složitější by bylo. Působí na straně výhoubě. Mm, mm. <laughs> děkuju vám. Já děkuji děkuju za doplnění. Tak to máme radost, že kniha půjde na místo, kde bude mít svůj smysl, tak pro k tomu bude ten časopis taky. Tak, <laughs> <laughs> e, e, tak já bych moc ráda poděkovala panu inženýru Radku Černému za jeho prezentaci, za trpělivé odpovídání na dotazy a za to, že tady e, strá, s, nám, s námi strávil na Science Café. Takže děkujeme moc. Já moc děkuji za pozvání. Děkujeme. A přejeme zároveň hodně úspěchů ve vaší práci, ať vás nepotkají žádné mrazíky. Říkal Zí, pan doktor Tupí, a, a to je známá věc, bez, můžete být stokrát dobře připraveni, ale žádnej šlechtitel se neobejde bez, trošku, bez trošky štěstí. Takže to, to budeme potřebovat. Tak. Děkujeme. Tak hodně štěstí. Děkujeme. Ty ochutnávky se může účastnit člověk, abych tak zvenku, nebo to musí být člen vaší pracovní skupiny, nebo zkušený ochutnávač, který má nějaký certifikát. Certifikát nemáme nikdo z nás. Jestli něco takového je, pak bych se o to s radostí ucházel ne to, to určitě ne. Takhle, ty degustace, my je, Pardon. je několik typů degustací. Máme ty naše vnitřní, které si děláme sami, na ty nikoho nezveme, to tam jsou zavřené dveře. dveře. Pak pak je druhý typ degustace, kde zveme zahraniční partnery, kde s nimi to degustujeme, tam je ten cíl, chtějí-li si to vzít do testování, musí, ochutnat a, a, musí se proto rozhodnout, ale musí samozřejmě vochutnat. Třetí a tam pak nabízíme, a, většinou oni si vochutná i to, co mají v testech, ale nově nabízíme třeba. 5, 6, 7 věcí maximálně víc ne. Ale někdy přijede už někdo, kdo má 30, 30 uších v testech, takže nakonec toho spolu odegustujeme taky hodně. No a pak jsou ty degustace uh, oficiální, jako v těch holovousích nebo při různých výstavách, takže tam pak samozřejmě si každý to jsou, to jsou ty místa, kde uh, jakoby člověk, uh, lajk like, nebo ne, nezainteresovaný profesně může ty odrůdy ochutnat. Pro český ovocnáře se pak snažíme aspoň jednou ročně u nás na stanici udělat i, i takovou degustaci, aby měli jakoby z první ruky uh, možnost, možnost ochutnávky. To už je spíští, <laughs> No, ale tak. <laughs> Tak, děkuju. A děkuji také vám, že jste dorazili na dnešní Science Café. Pokud vás zajímá náš projekt i nadále, tak vás zvu na naše webové stránky www.sciencecafe.cz, případně na náš Facebook a tam všude najdete informace o tom, v jakých dalších městech České republiky se Science Café koná. A v průběhu nadcházejících týdnů tam najdete také informace o tom, jaké budeme mít téma v září, protože přes léto si dáváme přestávku, ale v září opět se zde v kavárně potrvá, Vždy druhé úterý v měsíci rozběhnou tato setkávání a na našem webu tedy najdete všechny podstatné informace, včetně odkazů na fotogalerii z dnešního večera a včetně odkazů na Český rozhlas Leonardo, kde v průběhu několika týdnů byste měli najít záznam z toho dnešního večera. Tak já vám děkuji moc a přeji vám hezký zbytek večera, pěkné léto a v září třeba tady na viděnou.